Астрид Линдгрен, Пипидъл гото чуръпче, скъпи приятели, при вас идва едно шведско момиче, което се казва Пипидъл, гото чуръпче. Тя е доста чудата, но аз се надявам, че въпреки това, вие ще я обикнете. Пипи живее съвсем сама в една стара къща, наречена Вила Вилекула. Тя няма нито майка, нито татко, но това ни най-малко не е тревожи, защото си има кон и маймунка. Съседната къща живеят две нейни другърчета, Томи и Еника, Пипи е най-силното момиче в света. Стига да поиска, тя може да, вдигне коня с едната си ръка. Освен това е и богата има цяла, турба, пълна с златни парички. Всеки ден Пипи, Томи и Еника играят заедно. В тази книга вие ще научите за всички приключе,ния, ние, които тримата изживяват. Астрид Линдгрен Астрит Линдгрен. 3. Пипи се настанява във вила Вилекула. В покрайнините на малкото градче имаше една запустяла градина. Сред градината се издигаше стара къща, а в къщата живееше Пипидъл, ръбче. Тя беше на 9 години и живееше тук самомичка. Нямаше нито майка, нито татко нещо, което всъщност беше много хубаво. Во, защото никой не и кратко казваше да си ляга тъкмо, когато и кратко беше най-весе. Ло, или пък да гълта рибено масло, когато и кратко се ядяха бомбони. Някога Пипи имаше татко, когато много, много обичаше, имала си. Ей майка, но тъй отдавна, че изобщо не я помнеше. Майка и кратко умряла, ко. Гато Пипи била съвсем маничко бебе и така врещела в люлката, че ни, кой не можел да се доближи? Пипи вярваше, че сега майка и е на небето, и надзърта през някоя дупчица за своето момиче, затова често махаше, нагоре с ръка и се провикваше, не се тревожи. Все някак ще се оправя, Пипи не беше забравила баща си. Той бе морски капитан и кръстос, ваше големите морета. Пипи пътуваше с него на кораба, но един ден по, време на силна буря вятърът отнесе баща и кратко в морето и той изчезна. Ала, Пипи беше съвсем уверена, че някой ден той ще се върне. Не можеше да, повярва, че е загинал и мислеше, че е слязал на брега на някой остров, пълен с негри, които са го направили свой крал. И че сега той се разхуш, да цял ден са златна корона на главата. Моята майка е ангел, а татко ми – негърски крал. Наистина не, всички деца могат да се похвалят с такива чудни родители, обичаше да. Повтаря доволна Пипи. А когато татко си построи кораб, ще дойде да, ме вземе и ще стана негърска принцеса. Ех, че живот ще бъде. Бащата на Пипи беше купил старата къща с градината преди много години. Беше решил да живее тук с Пипи, когато устарее и вече няма да. Може да кръстосва моретата. Но стана така, че той изчезна в морето и, докато го чакаше да се върне, Пипи реши да отиде във вила Вилекула. Тъй се казваше къщата, която стоеше готова, обзаведена и очакваше. Обитатели! Една хубава лятна вечер Пипи се сбогува с всички моряци от кораба на баща си. Те много я обичаха, а и Пипи беше силно привързана. Към тях, с Богом, момчета каза Пипи и целуна всички поред почелата. Не се тревожете за мене! Все някак ще се оправя! От кораба Пипи отнесе две неща. Една малка маймонка на име, Пипи дългото чоръпче, четири, господин Нилсон подарък от татко и кратко и една голяма чанта, пълна с златни парички. Моряците стояха на палубата и гледаха подир Пипи, докато се изгуби от погледите им. Тя вървеше с твърда крачка, без да се обръща с господин Нилсон на рамо и с чантата в ръка. Забележително дете. Каза един от моряците с просълзени очи, когато Пипи изчезна в далечината. Той беше прав. Тя наистина бе забележително дете. Най-наобикно, веното у нея беше силата и кратко, Пипи беше така изумително силна, че вце Лия Свят не можеше да се намери полицай, който да я е надвие. Стига да, поискаше, Пипи можеше да вдигне на ръце цял кон и често го правеше. Тя си имаше кон, беше го купила с една от многото златни парички в деня, когато се настани във вила Вилекула. Открай време беше мечтала за собствен кон. Сега той живееше на верандата, но когато Пипи искаше да пие там следобедното си кафе, без безцеремонно го изнасеше в градината. В съседство с вила Вилекула имаше друга градина и друга къща. Там живееха баща и майка с двете си добри дечица момченце и моми, ченце. Момченцето се казваше Томи, а момиченцето Еника. Те бяха много мили, възпитани и послушни деца. Томи никога не гризеше ног, тите си и винаги правеше каквото искаше майка му. Аника не се сърде, ше, когато не можеше да наложи своето, и беше винаги спретната вка, сите си, добре изгладени басмени роплички. Които се стараеше да не из... цъпа. Томи и Яника си играеха кротко в градината, но често им се иска, ще да имат другарче в игрите. Докато Пипи още обикаляше моретата с баща си, те понякога дълго стояха край оградата и си казваха, колко глупаво, че никой не се настанява в онази къща. Там би трябвало да живее някой с деца. В онази хубава лятна на вечер, когато Пипи за пръв път прекрачи пра. Ганавила Вилекула, Томи и Еника не бяха у дома. Бяха заминали за една седмица на гости у баба си. Затова не знаеха, че някой се е наста, нил в съседната къща. Когато се прибраха у дома си и застанаха край, портата да огледат улицата, те още не подозираха, че съвсем наблизове, че имат другарче за игра. Както се чудеха какво да правят и си мислеха, дали ще се случи нещо приятно през... Деня или пък той ще бъде един от ония дни, в които нищо не може да се измисли, вратата на вила Вилеко лъса отвори и оттам излезе едно момиченце. Това беше Пипи Дългото, чоръпче, която тръгваше на утринна разходка. Томи и Яника никога не бяха виждали такова чудновато дете. Ето как изглеждаше, косата и кратко имаше цвят на морков и безплетена на две стегнати, астрит Линдгрен. Стърчащи плитки. Носът ти кратко, досущ като мъничко картовче, беше обси, пан слонички. Под него аленеше доста голяма уста, пълна със здрави, бели зъби. Роклята и кратко беше направо странна. Пиписия беше ушила са, ма. Отначало смяташе да я направи цялата синя, но синият плат не стик. Най Пипи се принуди да пришие тук там по някое червено парче. Дългите и кратко-тънки крачета бяха обути в дълги чорапи, един кафяв и един че. Рен. Освен това, носеше черни обувки точно два пъти по-големи от ста. Палата и кратко, татко и кратко беше купил тези обувки в Южна Америка, така краката. На дъщеря му да имат накъде да растат, и Пипи не искаше да чуе за други, но онова, което най-много накара Томи и Еника да око-кораточи. Беше маймунката на рамото на непознатото момиче, малък е макък, обе, лечен в сини панталони, жълто е лече и с бяла сламена шапка на главата. Пипи тръгна по улицата. С единия си крак стъпваше на ръба на тро, тоара, а с другия на паважа. Томи и Яника я проследиха с очи, докато се скри от погледа им, след малко тя се върна. Сега пък вървеше заднишком. Правеше го. За да си спести обръщането, когато тръгваше обратно към дома. Пипи, стигна до портата на Томи и еника и спря. Децата мълчаливо се, разглеждаха. Най-сетне Томи попита, защо вървиш заднишком, защо вървя заднишком ли? Възкликна Пипи. Неживеем живеем ли въ? свободна страна? Човек не може ли да върви както си иска? Освен това... Ще ти кажа, че в Египет всички си вървят така и никой не го смята за. Странно, че откъде знаеш? Очуди се, Томи. Да не си ходила в Египет. Как да не съм ходила в Египет? Запиши си някъде, че съм ходила. Обиколила съм цялото земно кълбо и съм виждала много по-особени. Неща от хора, които вървят заднишком. Какво ли би казал, ако ме беше? Видял да ходя на ръце, както правят финдуки сега вече излага заяви Томи. Пипи се замисли за миг. Имаш право. Излагах промълви тя печално. Грозно е да се лъже. Каза еника, която чак сега посня да отвори. Оста. Да, много е грозно да се лъже, съгласи се Пипи още по-печално. Но понякога забравям това, разбираш ли. Път и как ще искаш от едно дете, чиято майка е ангел, а татко му негърски крал, да казва винаги. Истината Освен това продължи Пипи и луничавото и кратко лице се озари. Ще ви кажа, че в бългийско Конго няма нито един човек, който да, Пипи дългото чоръпче, 6. говори истината. Там по цял ден лъжат. Започват в 7 часа сутринта и продължават до залез слънце. Тъй, че ако някой път се случи да изла, жа, опитайте се да ми простите и си спомнете, че съм живяла повечко. Време в Бългийско Конго. Но въпреки това бихме могли да станем приятели, а разбира се. Съгласи се Томи и изведнъж почувствува, че този ден няма да е от скучните. Защо например да не закусим заедно у дома? Предложи Пипи. Ами защо не? Съгласи се Томи. Хайде да тръгваме. Хайде, каза Аника. Да вървим веднага. Но първо нека ви представя на господин Нилсон, каза Пипи. Малката маймунка свали шапка и учтиво се поклони. После минаха през полусрутената градинска порта на Вила Вилеко. Ла по посипаната с черкал пътечка, край която се издигаха стари, образ. Лисмах дървета, чудесни за катерене, стигнаха до къщата и се изкачиха. На верандата. Там стоеше конят и лапаше овес от някакъв супник. Защо държиш кон на верандата си? Попита Томи. Всички коне, които знаеше, живееха в конюшни, хъм отговори за мислено Пипи. -пи. В кухнята само ще ми се преч, ка, а пък в гусната не го свърта. Томи и Еника потупаха коня и влязоха в къщата. Тя се състояше от кухня, гусна и спалня. Личеше се обаче, че тази седмица Пипи -пи май бе, ще забравила да изчисти. Томи и Еника се огледаха плахо да не бине. Гърският крал да седи е някоя гъл. Никога в живота си не бяха вижда, ли не гърски крал. Но тъй като не се появи никакъв татко, път и никаква, мама Аника попита боязливо. Съвсем самичка ли живееш тук? Ами! Отговори Пипи. Та нали господин Нилсон и конец също. Живее тук. Да, но аз питам дали нямаш мама и татко. Не, нямам отвърна доволно Пипи. Ами тогава кой ти казва вечер кога да си легаш и изобщо какво да правиш? Попита Аника. Аз сама обясни Пипи. Първо си го казвам много любезно, ако не послушам, го повтарям рязко и ако пак не слушам, следва тупа лупа. разбирате ли? На Томи и Яника не им стана съвсем ясно, но си рекоха, че може би, това е добро разрешение. Междувременно бяха пристигнали в кухнята и Пипи се провикна. Астрит Линдгрен, седем, сега тук ще се бъркат палачинки. Сега тук ще се пекат милинки, сега тук ще се правят корабики. Тя взе три яйца и ги подхвърли високо нагоре. Едното падна върху, главата и кратко и се щупи, а жълтъкът потече по лицето и кратко. Другите обаче тя, улови ловко в една тенджера, където те се щупиха. Често са ми казвали, че жълтъкът е полезен за косата, каза Пипи. И избърса очите си. Ще видите, че косата ми ще започне да расте, да, чак ще пръщи. В Бразилия, например, всички се разхождат с размазани, по косите яйца. Но за това пък там няма пляшиви хора. Имало веднъж някакъв чичко, който бил тъй неразумен, че е дел яйцата, вместо да си, мажестях с тях косата. После действително оплешивял и когато излизал на... Улицата настъпвал такъв смут, че ставало нужда да се намесва полицията, докато говореше, пипиловко извади с пръсти ейчените черупки от тенджерата. После взе една четка за баня, която висеше на стената, и за, почна така да разбива тестото за палачинките, че упръска стените. Сет, не изсипа остатъка от тестото в тиган за палачинки, който стоеше върху печката. Когато палачинките се изпържваха от едната страна, пипиги ги мяташе почти до тавана. Те се обръщаха във въздуха и тя ги улавеше, докато падаха. Щом ставаха готови, Пипи ги хвърляше към другия край, на кухнята право в една чиния върху масата. Яща, извика тя. Яща, докато не се изстинали. Том и Яника си хъпнаха и решиха, че това са много вкусни палачинки. чинки. После Пипи ги покани в густната. Там имаше само една мебел, голям скрин с многобройни манички чекменченца. Пипи ги отваряше и показваше на Томи и Яника всички съкровища, които без каталъв, тях. Там имаше странни птичи яйца, причудливи раковини и камъчета, малки изящни котийки, красиви сребърни огледала, бисерни огърлици много други неща, които пипи и баща и кратко бяха купували по време на сво и те пътешествия около земното кълбо. Пипи даде на новите си другар, чета по един малък подарък за спомен. То получи кинжал с блестяща. седефена дръжка, а Аника малка котийка, чийто капак бе покрит с ро. Зови мидички. В котийката имаше пръстен с зелен камък. А сега по-добре си идете у дома, каза им Пипи, за да може утре, пак да дойдете. Защото ако не си отидете, няма как да дойдете пак, на, ли? А това би било жалко. Томи и Яника бяха на същото мнение. И си отидоха. Минаха Пок, рай коня, който беше изял всичкия увес, и излязоха през портата на ви. Лави кула. Когато си тръгваха господин Нилсон им помаха с шапката. Пипи дългото чоръпче, 8. си, Астрит Линдгрен, девет, Пипи става нещо търсъч и попадав, сватка, на другата сутрин Аника се събуди рано. Тя бързо скочи от леглото и отиде босичка при Томи. Събуди се, Томи задърпа го тя за ръката. Ставай да вървим, присмешното момиче с големите обувки. Томи веднага се окукори. Още докато спях, знаех, че днес ще стане нещо весело, макар да. Не се същах точно какво каза той, като се изхолваше от пижамата си. След това двамата се втурнаха в банята. Измиха си лицата и зъбите. Много по-бързо от друг път, облекоха се чевръсто и весело и цял час по-рано, отколкото ги очакваше майка им, спуснаха се от горния етаж по парапета на стълбата и се приземиха до наредената за закуска маса. Сед, наха и завикаха, че искат тутък си млякото си с какао. Какво сте намислили, попита майка им, като сте се разбързали. Толкова. Отиваме при новото момиче в съседната къща, каза Томи. И може би ще останем там цял ден, добави Аника. Тък му тази сутрин Пипи се беше заловила да пече корабики. Беше, разточила голямо тесто на пода в кухнята. Ти знаеш ли, говореше Пипи на малката си маймунка, че дъс, ката заточене е съвсем недостатъчна, когато човек иска да опече поне. Петстотин кораби, за това сега Пипи коленичеше на пода и трескаво изрязваше сърце, видни корабийки, престани да газиш по тестото. Господин Нилсон каза тя с доса, да и точно тогава на вратата се позвани, Пипи изтича да отвори. Беше бяла като воденичара от главата допе, тите и когато радостно се здрави с Томи и Еника, върху тях се изсипа, цял облак брашно. Добре направихте, че се отбихте, каза Пипи. Като изтърси през. тилката си и вдигна още един облак брашно. То се полепи по гърлата на Томи и Яника и те започнаха да кашлят. Какво правиш? Попита Томи. Хъм, ако ти кажа, че чистя комина, какъвто си хитър, няма да ми. Повярваш, отвърна Пипи. Всъщност пека корабийки. Но скоро ще, Пипи дългото чоръпче, десет, свърша. До тогава може да седнете върху съндъка за дърва. Как сръчно работеше Пипи? Томи и Яника наблюдаваха от съндъка, за дърва как тя разряза тестото, как нареди корабите в тъвите, как ги, метна във фурната. Почти като на кино помислиха си те. Готово! Рече най сетне Пипи и хлопна шумно вратата на печка, Таподир последните тъви. А сега какво ще правим? Попита Томи. Нямам представа какво смятате да правите, каза Пипи. лич, но аз не бива да мързелувам. Работата е там, че съм нещо търсач и затои, нямам минутка свободно време. Какво каза, че си? Недоумяваше еника. Нещо търсач, какво е това? Попита Томи. Ами човек, който търси неща. Какво друго би могло да бъде ка? Запипи, докато събираше сметлата останалото по пода брашно намал, мал, кикупчини. Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой, да ги потърси и намери. Именно това правят нещо търсачите. Какви са тия неща? Попита Ника. О, най-различни, възкликна Пипи. Кюлчета злато и штрусови, пера и умрели плъхове и бомбони, и манички, манички гайки, и какво, ли не? Томи и Еника решиха, че това звучи много приятно и поискаха да станатите нещо търсачи, само че Томи заяви, че се надява да намериня. Кое е златно кюлче, а не маничка гайка? Ще видим какво ще стане, каза Пипи. Човек все намира поне, що? А сега трябва да побързаме, за да не ни изпреварят други нещотър. Съчи и да отнесат всички златни кюлчета, които се намират в околността. Тримата нещо търсачи изхвръпнаха навън. Те решиха, че най-добре, ще бъде да започнат работа край околните къщи, защото Пипи каза, че, макар и да е възможно да се открие някоя маничка гайка вътре в гората, най-хубавите неща всъщност се намират почти винаги там, където нап, Лизо живеят хора. Но все пак увери ги тя. Имала съм случай да се убедя и в про-тивното. Спомням си. Веднъж бях излязла да търся неща в джунглите на Борнео. Точно в средата на дъвствения лес, където никога не беше стъп, вал човек намерих, какво мислите. Един прекрасен дървен крак. После, го подарих на някакъв еднокрак дядо, който заяви, че такъв дървен крак не можел да се купи за нищо на света. Стрит Линдгрен, единадесет, Томи и Яника наблюдаваха пипи, за да разберат как трябва да пос. Тъпва нещо търсечът. А от едната страна на пътя до друга, тя правеше си с ръка козирка над очите и търсеше ли, търсеше. Поняко, гъпълзеше на колене, пахаше ръка между летвите на някоя ограда и казваше разочаровано, хубава работа. Бях съвсем сигурна, че виждам златно тюлче. Наистина ли човек може да вземе всичко, което намери? Попита, Аника. Да, всичко, което лежи на земята, отговори Пипи. Малко по-нататък възрастен човек беше задрямал на тревата пред къщата си. Оня човек лежи на земята, каза Пипи и ние го намерихме. Ще го вземем. Томи и Яника изпаднаха в ужас. Не, не, Пипи. Не може да вземем този чичко, не бива. Възклик на Томи. А освен това за какво ни е, как така за какво ни е? Той може да послужи за много работи. Ще го поставим, например, вместо заек в клетка за зайци и ще го храним. С листа от радика. Но не искате от мен да мине? Макар да меят, че ще духта се някой друг нещо търсъч и ще го отнесе. Продължиха нататък. Изведнъж пипина даде силен вик. О, такова нещо не ми се случвало. Провикна се тя и измъкна от... Тревата някаква стара раздясала тенекия на котия. Каква находка? Как? Ва находка? Човек винаги има нужда от котии. То ми погледна малко недоверчиво находката и попита, за какво? Ще ти послужи. О, за толкова много неща! Отвърна пипи. Първо в нея може да се слагат сладкиши. И тогава ще стане чудесна котия с сладкиши. Второ, в нея може да не се слагат сладкиши. Тогава пък ще стане котия, без сладкиши. Вярно, няма да е толкова чудесна, но все ще върши работа. Тя огледа внимателно котията, която беше много ръждясала и при това с спробито дъно. Струва ми се най-вероятно да стане котия без сладкиши за клю, че тя на човек може да я нахлупи на главата си и да си представи, че е полунощ и го стори. С котията на главата си, тя тръгна и с вилния квартал не спря, докато не се спъна в някаква телена ограда и се просна покол: Рем. Танекината котия издрънча ужасно, когато се блъсна в земята. Пипи дългото чоръпче. 12. Видяхте ли каза пипи и свали котията от главата си. Ако не, бяха е надянала, щях да падна по лице и да си разбия нос за винаги. Така е отбеляза Аника. Но ако не я беше нахлопила, нямаше да се спънеш в телта. Още не беше издумала, когато Пипина даде нов вой и тържествува, що размаха една празна макара. Изглежда, че днес е моят щастлив ден, провикна се тя. Каква, сладичка, маничка макара? С нея мога да си правя сапунени мехори или да я закача с на шията си като огърлица. Отива му дома и ще го направя веднага, Тък му тогава портата на близката къща се отвори и от нея изхрък. На едно момче Изглеждаше изплашено и това не беше чудно, защото по-петите му го следваха други пет момчета. Те бързо го настигнаха, при, тиснаха го към оградата и се нахвърлиха в купон върху него. Петимата Започнаха едновременно да го блъскат и удрят. То се разплака и закри лицето си с ръце, за да се защити. «Одрете, момчета!» Викна най-голямото и най-силното от тях. И то така, че да не посмея вече да се мярка на тази улица. От прошепна Еника. Бият виле. Как могат да бъдат толкова лоши? Това е оня проклет Бенкт. Той вечно се бие, възмоти се Томи и Петима срещу един, какви подлеци. Пипи пристъпи към момчетата и побутна с показалеца си Бенгт по. Гърба, ей, каза тя. Да не сте намислили да правите малкия вилена. Пюре, да го нападате петима наведнъж. Бенгт се обърна и видя едно момиче, което никога не беше виждал. Някакво съвсем непознато момиче ито дръзваше да го закачи. Отизне, нада той първо зяпна, а после лицето му се разтегна в широка усмивка. Момчета, извика той, момчета. Пуснете виле и елате да види, те това момиче. Ама че момиче, той се пляскаше по коленете и се смееше. В следния миг пипи бе, ще наобиколена от останалите си изключение на Виле, който избърса. Сълзите си, плахо пристъпи към Томи и застана до него. Такава коса виждали ли сте. Същински пожар. А обувките, продължаваше Бенгт. Ще ми дадеш едната назаем. Много ми се гре, бе, а си нямам лодка. Той скръпчи едната плитка на пипи, но веднага я пусна, като. Извика, Астрит Линдгрен. 13. Ой, опарих се. Хванати за ръце, петте момчета направиха кръг около Пипи и за. Почнаха да скачат и да крещят. Червената шапчица. Червената шапчица. Пипи стоеше в средата и мило се усмихваше. Бенгт се надяваше да. Е разсърди или разплаче, или поне да я оплаши. Когато това не стана, той я блъсна. Не бих казала, че се отнасяш добре с дамите, каза Пипи. После, го вдигна със силните си ръце високо във въздуха, занесе го до березата, която растеше наблизо, и го метна върху един клон. След това грабна второто момче и го преметна на друг клон, третото стовари върху пор. тъта на близката вила, а четвъртото запрати през оградата, тъй топът, навцветната леха в градината. Последния побойник тя набута в една, малка количка за игра, която стоеше на пътя. Накрая Пипи, Томи и Ани, Кайвиле се полюбуваха малко на момчетата, които бяха унемели отис. Не надо! Пипи им каза, страхливци! Нахвърляте се петима срещу един. Това е подло. А, осен това блъскате едно малко, беззащитно момиче. Фу, колко грозно! Хайде да си вървим, обърна се тя към Томи и Еника. А Виле, рече... Ако пак се опитат да те бият, обади ми се. После извика на Бенгт, който не смееше да помръдне горена. дървото, ако имаш да кажеш още нещо за косата ми или за обувките ми, използвай случая, докато не съм си отишла в къщи. Ала Бенгт нямаше какво повече да каже за обувките на пипи, нито, пък за косата и кратко. Тогава тя взе тенекената котия в едната ръка, а макара, та в другата и си тръгна, последвана от Томи и Еника. Когато влязоха в двора на Пипи, тя каза, о, колко досадно! Аз намерих две хубави неща, а вие си нямате, нищо. Трябва още малко да потърсите. Томи е надникни в онова старо дърво. Такива стари дървета са едни от най-добрите места за нещо търсачи. Томи каза, че не вярва Аника и той някога да намерят нещо, но за Долгоди на Пипи пахна ръка в една хралупа. Брей! Извика той очудено, когато измъкна ръката си. В нея Стис, каше чудесно те с кожена подвързия. Страни беше втикнат ма, лък сребърен молив. Чудна работа. Рече Томи мисмено. Пипи дългото чоръпче. 14. Видя ли? Каза му, пипи. Няма нищо по-хубаво от това дъба, деш нещо търсач. Просто да се чудиш, че с тази работа не се занимават. Повече хора. Стават дърводелци, обощари, коминочистачи и какви Не, а нещо търсачи дума да не става, за тях било неуместно. После се обърна към Аника. А ти защо не бръкнеш фоня пън? в ония стар Стари пънове винаги се. Намира по нещо. Аника бръкна и почти веднага напипа една огорлица от червенико. Рали. Двамата стоми стояха с зяпнали от изумление уста. И решиха. Отсега нататък всеки ден да бъдат нещо търсачи. Пипи беше играла на топка до полунощ и сега изведнъж и кратко се доспа. Майче трябва да си полегна, каза им тя. Ще дойдете ли с мен, да ме завиете? Когато Пипи седна на ръба на леглото, за да свали обувките си, тя ги погледна замислено и каза, искало му се да гребе на оня бенгт. Така рече. Фу! И сумтя тя, презрително. Ще го науча аз как се гребе. На друг път, кажи, Пипи попита почтително Томи, защо всъщност ходиш с такива големи обувки. Ами за да мога да мърдам пръстите на краката си, отговори тя и се приготви за сън. Пипи винаги спеше с крака върху възглавницата и с глава пото тодейалото. Така спят в Гватемала увери ги тя и това е единственият пра, вилен начин да се спи. Така мога да си мърдам пръстите на краката, до, като спя. Можете ли да заспите без приспивна песен? Продължи тя. Аз винаги трябва да си попея малко, иначе не мога да мигна. Томи и Яника дочуха някакво ръмжене изпото одеялото. Това беше приспивната песен на Пипи. Те се измъкнаха тихичко на пръсти, за да не я безпокоят. На вратата се обърнаха и хвърлиха последен поглед към. Леглото. Виждаха се само крачетата на Пипи върху възглавницата. Пръстите им шаваха усърдно. Томи и Аника припнаха към къщи. Аника стискаше здраво в ръка, кораловата огърлица. Все пак колко странно, каза тя. Томи, не мислиш ли, не, мислиш ли, че Пипи е оставила тези неща предварително? Кой знае, отговори Томи. Щом се отнася до Пипи, всъщност, нищо не се знае. Астрит Линдгрен, 15, Пипи играе на гоненица с полицай. в градчето скоро се разчу, че едно момиченце на 9 години жи, вее само във вила Вилекула. Леличките и чичковците в града решиха, че това е съвсем неуместно. Та нали всички деца трябва да си имат ня, кого, който да ги получава, всички деца трябва да ходят на училище и да, учат таблицата за умножение. И затова лиличките и чичковците решиха, че малкото момиче от вила Вилекула трябва веднага да се изпратива. Детски дом Един хубав следобед Пипи беше поканила Томи и Еника на кафе. Корабийки Тя поднесе кафето на стълбата, която водеше към верандата. Там беше слънчево и приятно, а в градината ухаеха всички цветя. От време на време конят подаваше глава, за да го почерпят с корабийка. Ех, колко е хубаво да се живее! Провикна се Пипи и протегна краката си, докъдето можеха да стигнат. В този миг през портата нахълтаха двама полицаи, а пълна, униформа. Ой, възкликна Пипи, и днес майче ми върви. След Плодов, крем най-много обичам полицаи, и тръгна към тях с грейнало от радост лице. Ти ли си момичето, което се е настанило във вила Вилекула, попита единият полицай. Напротив, отвърна Пипи. Аз съм една маничка лелка, която живее на третия етаж в другия край на града. Тя само искаше да се пошегува с полицаите. Но те решиха, че това никак не е смешно, и и кратко казаха да не бъде нахална. После и кратко съобщиха, че добри хора в града са уредили да и кратко се даде място в детски дом. Аз вече си имам място в детски дом, каза Пипи. Така ли, уредили се вече. Попита единият полицай. Къде е то? За и детски дом, тук. Отвърна гордо пипи. Аз съм дете, това е моят дом и селе. Дователно е детски дом. В него има място, и то много място. Мило дете, усмихна се полицаят. Не можеш да разбереш. Ти трябва да идеш в истински детски дом, където ще се грижат за теб. Може ли човек да си заведе кон във вашия детски дом? Попита, Пипи. Не, разбира се, отвърна полицает. Пипи дългото чоръпче. 16. Така си и мислех, каза мрачно Пипи. Ама А ами. Как може? Аха, каза Пипи, тогава търсете си другаде деца за вашия дец. Кидом. Аз там няма да ида. Ти не разбираш ли, че трябва да ходиш на училище, каза. полицает. А защо трябва да ходя на училище? За да се учиш на разни неща, естествено. Какви неща? Настояваше Пипи. Най-различни отговори полицаят. Целко полезни неща, като, например, таблицата за умножение. Девет години съм се справяла без някакви си таблици за уморе. Ние, каза Пипи. Така ще си карам и занапред. Помисли си обаче колко тежко ще ти бъде, ако останеш наука. Нали когато поръснеш... Някой може да те попита, коя е столицата на Португалия и няма да знаеш какво да му отговориш. Как да не знае какво да му отговоря, възкликна Пипи. Ей така, ще му отговоря, щом като толкова ти се е приискало да узнаеш, коя е. Столицата на Португалия, съветвам те да напишеш едно писмо до Португалия и да попиташ. А няма ли да ти е мъчно, че ти самата не знаеш това? Твърде е възможно допусна Пипи. Понякога нощем, когато съм будна, ще се чудя и мая, Ех, как ли се казва столицата на Порто. Галия, но в края на краищата човек не може да се забавлява продъл. Жипипи и за разнообразие застана на ръце. Между другото била съм. В Флисабон с баща си продължи тя, както си стоеше с главата надолу, защото и така можеше да говори. Тогава обаче единият полицай каза на Пипи да не си въобразява, че... Може да върши каквото си иска. Трябвало да тръгне с тях към детския, дом и то незабавно. Той пристъпи към нея и я хвана за ръката. Пипи, обаче се изтръгна, тупна го леко и каза, по, гониш, и преди той да се. Усети, тя вече беше скочила на перилото на верандата. С две хватки се, изтегли на балкона, над верандата. Полицаите нямаха желание да сека. Терят подире и кратко. Затова се втурнаха в къщата и се качиха на горния етаж, но когато излязоха на балкона, Пипи вече се качваше на покрива. Тя се катереше нагоре по керамидите също като маймунка. В миг достигна, върха на покрива и рипна ловко върху комина. Долу на балкона полица, и те си скубеха косите, а Томи и Емика наблюдаваха всичко от полянката, астрит Линдгрен. Седем на 10. колко е весело да играеш на гоненица, викаше Пипи -пи, и колко, мило от ваша страна, че дойдохте. Наистина днес много ми върви, то си. личи, полицаите се позамислиха, после примъкнаха до стената подвижна, стълба и запълзеха нагоре един подир друг, за да свалят Пипи. -пи. Ала кога, то се на върха на покрива с разперени ръце и тръгнаха към Пи. Пи изглеждаха доста оплашени. Не се бойте. Викна им Пипи. Няма нищо страшно. Само е, весело, такмо когато полицаите бяха на две крачки от Пипи. Тя бързо ско, от кумина и със смях изтича по ръба до другия край на покрива. На, няколко метра от къщата растеше високо дърво. Сега ще се хвърля, извика Пипи и се бухна право в зелената ко. Рона на дървото, хвана се за един клон, полюля се малко напред назад, а... После тупна на земята. След това заобиколи къщата и свали стълбата. Полицейте изглеждаха слисани, когато видяха, че Пипи скача, но още по-изумени бяха, когато смъка се върнаха назад по ръба и понечи. нечи. Ха да слязат по стълбата. Отначало се разсърдиха страшно и завикаха на Пипи, която ги гледаше отдолу, веднага да върне стълбата, че иначе ще. Си изпъти. Какво се сърдите толкова? Опрекна ги Пипи. -пи. Нали си играем? Нагоненица и сме приятели. Полицайите се замислиха за миг и най сетне на единият каза смутено. Ей, слушай, бъди така добра и върни стълбата, за да си слезем. Разбира се съгласи се Пипи -пи и незабавно постави обратно стъл, бата. Пък после може да пиенем кафе и да се повеселим. Но полицейте бяха много коварни и щом се озуваха на земята, на. Летяха върху Пипи -пи свикове. Сега ще ти дадем да разбереш, ужасно дете. Тогава Пипи им рече: Хайде, нямам повече време за игра. Макар, че беше весело, Прис, навам си. И тя хвана здраво двамата полицаи за коланите, понесе ги по пътъч. Ката на градинката навън през портата, те чак на улицата. Там ги пусна и мина доста време, докато те се опомниха. Почекайте малко, извика Пипи и изтича в кухнята. Върна се съ. Две корабийки, изрязани във форма на сърце. Опитайте, рече тя. Нищо, че са малко прегорели. После се върна при Томи и Яника, които бяха замръзнали на. Пипи дългото чоръпче. 18. Местата си сукокорени от почуда очи. А полицаите забързаха обратно към града, за да съобщят на всички лелички и чичковци, че пипи не би. Ла особено подходяща за детски дом. Те не разказаха, че са стояли на покрива. И леличките и Чичковците решиха, че ще е най-добре да оста. Вят Пипи да си живее във вила Вилекула. Пък ако намисли да ходи на училище, нека сама си уреди тая работа. А Пипи, Томи и Яника прекараха останалата част от деня многове. Село. Те продължиха прекъснатото огощение. Пипи излъпа 4 на Д. Седко кораби и заяви. Според мен, това съвсем не бяха истински полицаи. Дума да не, става. Само знаят да бърборят за детски домове, таблици за уморение и Лисабон. После изнесе коня и тримата го яхнаха. Отначало Аника се боеше и не искаше, но след като видя как се забавляват Томи и Пипи, помоли да вдигнат и нея на гърба на коня. А той обикалеше ли, обикаляше градин, Ката и Томи запя. Тук шведите идат с трясък и гръм. Вечерта, когато Томи и Аника се мушнаха в леглата си, Томи каза. Аника, съгласна ли си, че е много хубаво? Дето Пипи се на стени. Тук? Съгласна съм, разбира се, отвърна Аника. Дори не мога да си спомня на какво си играехме преди тя да дой. Де? А ти помниш ли? Хъм, играехме на крокет и на други подобни игри, рече Аника. Но с Пипи сякаш става повесело. Има какво ли не? Астрит Линдгрен, 9 на 10. Пипи тръгва на училище. Томи и Еника естествено ходеха на училище. В 8 часа, всяка сутрин тръгваха хванати за ръка с книжките под мишница. По това време пипи обикновено чистеше коня си или обличаше. Господин Нилсон в малкото му костюмче, или пък правеше утринната. Си гимнастика, което ставаше последния начин, пипи заставаше изпа. Ната като струна сред пода изкачеше 43 пъти един, след друг, като се премяташе във въздуха. После сядаше върху масата в кухнята и си закусваше най-спокойно с голяма чаша кафе и сандвич с сирене. Винаги когато поемаха към училище, Томи и Аника поглеждаха с копнеш към вила Вилекула. Как биха предпочели да си поиграят с пи, пи? Ако поне и Пипи ходеше на училище, щеше да бъде по-поносимо. Представи си колко весело бихме прекарвали на навръщане от очи. Ли ще каза Томи. Да, пък и на отиване, добави Аника. Колкото повече си мислеха за това, толкова по-досадно им се стру. Ваше, дето Пипи не ходи на училище, и накрая решиха, че ще се опитат. Да я убедят да се запише. Не можеш да си представиш каква симпатична учителка си имаме. Каза ми хитро на Пипи един следобед, когато той и Аника бяха на гости във вила Вилекула, след като вече бяха научили прилежно уроци. Те си, да знаеш само колко е весело в училище, уверяваше и Аника. Бих полудяла, ако не можех да отивам там. Пипи седеше на ниско столче, потопила крака в легена и ги миеше. Тя не продума, но така размърда пръстите на краката си, та водата се разплиска наоколо. Освен това там не се стои кой знае колко време продължи Томи. Само до два часа. Да, пък си имаме и коледна, и великденска, и лятна ваканция, добави Айника. Пипи замислено хапеше палеца на единия си крак, без да каже ни, що. Но изведнъж решително изсипа цялата вода от легена на пода, така, че панталуните на господин Нилсон, който седеше наблизо и си играе, с някакво обледало, съвършено се измокриха. Пипи дългото чоръпче. 20. Несправедливо е. Каза строго, Пипи, без да е грижа за отчаяния, господин Нилсон и за мокрите му панталони. Съвсем несправедливо е. Не мога да понеса това. Какво именно? Очуди се, Томи. След 4 месеца е коледа и вие ще имате вакансия. Аз как? Воще имам аз. Гласът на Пипи прозвуча тъжно. Никаква ваканция, никаква дори и най-малка коледна ваканция проточи жално тя. То, ва не може да продължава така. От утре тръгвам на училище. Томи и Еника за ръкопляскаха от възторг. Ура! Тогава ще те чакаме пред нас в 8 часа. О, не каза Пипи. Толкова рано не мога да тръгна. А освен това, сигурно ще пристигна на кон. Така и направи. На другия ден точно в 10 часа свали коня от Веран. Дата и малко по-късно всички жители на градчето се втурнаха към про. Зорците си, за да видят, че и кон се е подплашил, та така препускапо: Улиците. Но те се лъжеха. Той не беше подплашен. Просто пипи много, бързаше за училище. Тя пристигна в лут галуп на двора, скочи в движе. Ние от коня завърза го за едно дърво и отвори вратата на класната стаяс. Такъв трясък, че Томи, Аника и техните кротки съученици подскочиха. Отчиновете! Приветем мривет. Изрева Пипи и размаха голямата си шапка. Навреме ли идвам за уморението? Томи и Аника бяха разказали на своята учителка за новата ученич, ка, която се казва Пипи дългото чоръпче. А и учителката беше слушала. Да се говори за Пипи в малкия градец и понеже беше много мила и дуб, раучителка реши да направи каквото може, за да се почувствува Пипи. Добре в училището, Пипи се тръщна на един свободен чин, без никой да и кратко разреши. Но, учителката не обърна внимание на нехайното и кратко поведение. Само и кратко каза, любезно, добре дошла в училище, мила Пипи. Надявам се, че тук ще тиха. Реса и че ще научиш много неща. Ами да, пък пъка се надявам, че ще имам коледна ваканция, каза. Пипи. За това и дойдох. Справедливостта преди всичко. Кажи ми първо всичките си имена, помоли учителката. учителката, за зада. Те запиша. Името ми е пипилута виктуалия транспаранта Ментолка Ефрей. Е мова дългото чурапче, дъщеря на капитан Ефрейм дългия чорап, някога. Страшилище на моретата а по настоящем негърски крал. Всъщност, Астрит Линдгрен, 21 Пипи е галеното ми име, защото татко смяташе, че пипилота е много дълго. Добре, каза учителката, тогава и ние ще те наричаме Пипи. Хайде сега да проверя малко твоите знания. Ти си голямо момиче и си, горно знаеш много неща. Да започнем с смятане. Ей, Пипи, можеш ли? Да ми кажеш колко прави 7 и 5. Хъм, като не знаеш, да не мислиш, че смятам да ти го кажа. Децата впериха ужасени очи в пипи. Учителката и кратко обясни, че в. Училище не се отговаря така, освен това на учителката не се говори на. Ти, а се казва, госпожице. Извинявам се много, промалви разкаяно пипи, но не знаех то. В. Вече няма да правя така. Надявам се, каза учителката, а сега знай, че 7 и 5 прави. 12. Ето на. Каза Пипи. -пи. Ето, че си го знаела. А тогава защо ме пи? тъж? Ах, каква съм, пак ти говоря на ти. Извинявай. И Пипи -пи същи, пасилно по ухото. Учителката се престори, че не забелязва нищо и продължи изпита. Кажи, Пипи, -пи, колко мислиш, че прави 8 и 4. Около 67 предположи пипи. Грешиш, каза учителката. 8 и 4 прави 12. Слушай какво, леличко, започваш да прекаляваш? Та нали тук, що ми каза, че 7 и 5 прави 12. В края на краищата дори и в едно училище трябва да има известен ред. А всъщност, щом си Сов, лекла като дете по тия глупости, върви в някой ъгъл да си смяташ, пък. Не остави на мира да си играем на гоненица. Ох, пак казах, ти, извика, ужасена пипи. Моля те, прости ми още този път, а занапред ще се сета, рая да не забравям, учителката се съгласи. Но реши, че за сега няма смисъл да учи пи, пи да смята и започна да изпитва другите деца, Томи еми е ми отговори на този въпрос, каза тя. Ако ли има се, да мя бълки, а Аксел 9. Колко ябълки имат двамата общо? Да, кажи, то ми намеси се пипи, пък ми отговори и на въпро. Са, ако Лиза е заболи стомах, а Аксел го заболи още повече, кой е ви? Новени откъде са задигнали ябълките? Учителката се помъчи да си даде вид, че не чува нищо и се обърна. Към Аника, е, Аника, да вземем следния пример, Густав бил със своите дро. Гърчета на училищен излет когато тръгнал, имал една крона, а когато Пипи дългото чуръпче. 22 се прибрал, имал 7 йоре едно. Колко е похарчил, ами че да. Провикна се Пипи. Искам да зная защо го е бил такъв прахосник, дали си е купил му с тези пари и дали си е. Измилушите, както трябва, преди да излезе от къщи. Учителката реши да изостави смятането, като предположи, че на. Пипи може би ще се хареса повече да учи буквите. Затова извади хубава, картинка, на която беше нарисуван таралеж. Пред носа на таралежа сто, еше буквата «Та». Ей, Пипи, сега ще видиш нещо забавно, рече тя бодро. Това е, таралеж. А буквата пред таралежа се нарича «Та». За нищо на света не мога да повярвам, усъмни се Пипи. Тато. Ва е чертичка, а върху нея има друга малка чертичка. Но много ми се изка да разбера какво общо има с тях търа лежат. Учителката извади друга картинка, на която беше нарисувана змия, и обясни на Пипи, че буквичката под нея е 3 Като става дума за змии и каза Пипи, винаги се сещам как се бо. Рих седна огромна змия в Индия. Това беше страшна змия. Може да не. Повярвате, но беше дълга 4 на 10 метра, зла като уса и всеки ден, изяждаше по петима индуси и по две дечица за десерт. Веднъж поискай, мен да изяде за десерт, ови се около мен гъръра, но аз си рекох нали, съм мурек му рък и я ударих по главата бум. А тя изсъска, фъсъсъсъсъ, И тогава я ударих още веднъж бум, а тя пъфъфъта взе, че умря. Това значи ми било буквата 3. Извънредно забележително, Пипи млъкна, за да си поеме дъх. Учителката вече си мислеше как, шумно и досадно дете е Пипи и предложи на децата да порисуват. Малко. Сигурно Пипи ще си рисува мирно и тихо, помисли тя, извади. Хартия и моливи и ги раздаде на децата. Рисувайте каквото искате, каза им тя и седна на катедрата да. Преглеждате трътките. След малко вдигна очи, за да види как върви рисуването. Всички, деца гледаха Пипи, която лежеше на пода и увлечено рисуваше. Но Пипи каза нетърпеливо учителката, защо не рисуваш на листа си? Листът се свърши отдавна, обаче моят кон не може да се побере. На такъв малък жалък лист обясни Пипи. Точно сега му правя пред, ните крака. Но като стигна до опашката, майче ще трябва да изляза Коридора. Едно и оре шведска монета. Бел Прев, Астрит Линдгрен. 23. Учителката напрегнато размишляваше. Какво ще кажете да изпеем една песничка? Каза тя след малко. Всички деца застанаха прави до чиновете си, освен пипи, която продължаваше да лежи на пода. Вие си пейте, пък аз ще си поотпочина, заяви тя. От много оче, не и най-здравият може да се съсипе. Сега вече търпението на учителката се изчерпа окончателно. Тяка, за на децата да излязат на двора, защото искала да поговори на насамес, Пипи. Когато двете останаха сами, Пипи стана и пристъпи към катедрата. Знаеш ли какво каза тя, но веднага се поправи? Знаеш ли как, во, госпожице, много ми беше забавно да дойда да видя какво правите, тук. Но надали ще идвам повече. Пък с коледната вакансия да става, каквото ще. Тук има премного ябълки, таралежи, змии и така нататък. Просто ми се замая главата. Надявам се, госпожице, че няма да ти бъде мъчно. Но учителката отвърна, че ще и кратко бъде много мъчно, и то най-вече за. Дето Пипи дори не се е постарала да се държи прилично и че никое му. Еми, че колкото и да му се ходи на училище, няма да бъде прието, ако се. Държи като Пипи. Лошо ли се държах? Пипи беше смаяна. Дори не подозирах, каза тя с много тъжен вид. Никой не би могъл да изглежда така печелен, като Пипи, когато се жаляваше за нещо. Тя помълча малко, а после про. Малви с глас, който потреперваше. Виж, госпожице, когато имаш майка, която е ангел, и баща, който... Енегърски крал, а самата цял живот си обикаляла моретата, не можеш да знаеш как да се държиш в училище сред всичките тия ябълки и тералежи. Тогава учителката каза, че разбира, че не и кратко се сърди вече и чеко. Гато Пипи порасне още малко, би могла пак да дойде в училище. Пипи, засия от радост и се провикна, госпожице, колко си добра. И за това ти нося нещо, госпожице. Пипи извади от джоба си изишно златно часовниче и го сложи на катедрата. Учителката каза, че не може да приеме такъв ценен подарък, но Пипи запротестира, трябва да го вземеш. Иначе утре ще дойда пак и тогава да видиш. Какво ще стане? После Пипи се втурна на двора и с един скок се метна на коня. Де, Цата се струпаха около нея, за да потопат коня и да я изпратят. Пипи дългото чоръпче. 24. такива училища като в Аржентина, каза важно пипи и гледа. Ше децата отгоре. Там трябва да идете. Великденската вакансия започ. Вът Ва три дни след коледната, а лятната три дни след великденската. Лятната вакансия свършва на 1 ноември и после наистина следва доста. Тежко време до коледната вакансия, която започва на 11 ноември. Но... Човек се примирява, защото не дават уроци за вкъщи. В Аржентина е строго забранено да се учат уроци. Понякога се случва някое малко ар, Жентинче да се вмъкне в гардероба и да учи тайно, но горко му, ако, майка му го усети. В училище изобщо нямат смятане и когато някое де, те знае колко прави седем и пет, наказват го цял ден да стои въгъла, ако. Е било толкова глупаво да каже това на учителката си. Чете не имат, единствено в петък, и то само ако се намерят книги, които да четат. Но, никога не се намират. Добре де, ами тогава какво правят в училище? Очуди се едно, момченце, едат бомбони, отговори уверено пипи. Една дълга тръба свър, зва близката бомбонена фабрика с класната стая и оттам непрестанно. Извират бомбони, тъй, че децата едва смогват да ги изедат. А учителката какво прави? Недоумяваше едно момиченце. Сваля хартийките от бомбоните, глупаче отвърна Пипи. Да не, мислиш, че децата сами правят това? Съвсем не. Те дори не ходят лично, на училище, а пращат братята си. Пипи размаха голямата си шапка. довиждане не, деца. Провикна се тя весело. Скоро няма да ме ви, дите. Но помнете винаги колко ябълки има Аксел, иначе ще бъдете нещастни. Ха-ха-ха, в смях Пипи -пи пришпори коня, тъй че изпод копитата му. Се разхвърче чекъл, а прозорците на училищната сграда задрънчаха. Астрид Линдгрен 25 Пипи -пи разказва историята за големите. Уши, Пипи, Томи и Еника се бяха разположили пред вила Вилекула. Пи Писедеше върху единия страничен стълб на портата, Аника върху дро, Дия, а Томи върху напречната града. Беше хубав топъл ден в края на Аве, Гусет. Една круша, която растеше близо до оградата, без свелата и ниско. Клоните си, та децата можеха, без да се помръднат, да късат сладките и кратко. Жълточервени плодове. Те ядяха лакомо и плюеха сърцевините на пътя. Вила Вилекула се намираше на накрай градчето, където започваше по-лето, а улицата преминаваше в шосе. Жителите на малкия град много обичаха да се разхождат насам, защото тук бяха най-красивите места из околностите на техния град. Както си седяха тримата и ядяха круши, по пътя към града се за. Даде едно момиче. Когато видя децата, то спря и попита, да сте виждали баща ми да минава от тук. Хъм каза Пипи. Как изглежда, си оклие? Да потвърди момичето. Среден ръст, нито висок, нито много нисък. Да отново кимна момичето. Черна шапка и черни обувки. Да, точно така съгласи се живо момичето. Не, такъв не сме виждали, отсече Пипи. Неприятно изненадано, момичето отмина, без да продума. Чакай малко, извика Пипи подир него. Плешив ли е? Не, разбира се, сопна се момичето. Толкова по-добре за него засмя се Пипи -пи и изплю една сърцеви. Но откруша. Момичето забърза нататък, но Пипи -пи отново се провикна подира му. А няма ли необикновено големи уши, които стигат до раменете? Му, не. Момичето се обърна очудено. Да не искаш да кажеш, че си видяла тук да върви човек с такива големи уши. Никога не съм виждала човек да върви с ушите си от Пи. пи. Всички, които познавам, ходят с крака. Оф, че си глупава. Питам те дали наистина си виждала човек с та, Кива големи уши. Пипи дългото чуръпче. 26. Не, няма такъв човек, отвърна пипи. Би било твърде странно. Как ли би изглеждал? Човек просто не може да има такива уши. Поне нас не продължи пипи, след като поразмисли малко. В Китай е по-друго. Веднъж в Шанхай видях един китаец с толкова големи уши, че ги използваше като наметка. Когато валеше, се свиваше под тях и му беше много топло и хубаво. Ей, разбира се, за самите уши не ще е било много, приятно. А когато времето биваше особено лошо, той канеше приятели, те си да се подслонят под ушите му. Те се настаняваха там и пееха свои. Те тъжни песни, докато дъждът престанеше. Всички много го обичаха, заради ушите му. Този човек се наричаше Хайшан. Да можехте само да, го видите как тичаше сутрин рано на работа. Хайшан пристигаше ви, не ги бегом в последната минута, защото обичаше да си поспива сутрин. И не можете да си представите колко беше сладък, когато тичаше и уши. Те му се развяваха подир него като големи жълти корабни платна. Момичето се беше закувало на място и слушаше със зяпнала уста, пипи. -пи". А Томи и Яника забравиха да едат круши, толкова бяха погъл. Не ти от нейната история. Той имаше повече деца, отколкото можеше да изброи, а най мал кото се казваше Петър, продължи пипи. -пи". Как може едно китайче да се казва Петър, възрази Томи. Точно това му казваше и жена му, как може едно китайче да се. Казва Петър, но Хейшан бе така упорит, че настояваше детето или да. Се казва Петър, или да остане без име. После седна в един ъгъл, покри, глава с ушите си и се нацупи. Най-сетне, разбира се, клетата жена тряб. Ваше да отстъпи и така малкият получи името Петър. Гледай ти? Каза Еника. Това беше най-отвратителното дете в цял Шанхай продължи, пипи. -пи. Толкова злоядо, че правеше майка си нещастна. Сигурно знаете, че в Китай едат лестовичи гнезда. Та майка му сядаше с цяла чиния, лестовичи гнезда и започваше да го храни. Хайде, чу молеше го, тя. Лапни едно гнездо затате, но Петър само стискаше устни и кла, теше глава. Накрая Хайшан така се е доса, че заповяда да не се готви, нищо друго за Петър, докато не изяде едно лестовиче гнездо за татко. А, когато Хайшан кажеше нещо, думата му не се кършеше на две. Едно и, също гнездо се изнасеше от кухнята и се връщаше обратно от май до окей, тъмври. На 14 юли майката поиска да даде на Петър няколко кюфтета, но Хайшан забрани глупости. Каза момичето, което стоеше на пътя. Да. Точно това каза и Хайшан продължи невъзмутимо Пипи. Астрит Линдгрен, 27, глупости, каза той. Ясно е, че детето може да изяде гнездото, ако престане да се инати, ала Петър непрекъснато само стискаше устни от май до октомври. Добре де, ами как оживя, очуди се Томи. Именно, че не оживя, обясни Пипи. Умря. Чисто и просто от и над. На 18 октомври. Погребаха го на 19. А на 20 октомври през пруза. Реца долетяла стовица и снесе яйце в гнездото, което стоеше на масата. То все пак послужи за нещо. Нищо не пропада, Дарум, заключи Пипи. Весело. сетне погледна замислено момичето, което стоеше на пътя и изга. Леждаше потресено. Защо ме гледаш така? Каза Пипи. Какво има? Да не мислиш, че седи и те лъжа. А? Ха, кажи годе. Закани се тя и запретна ръка ви. Не, моля те. Изплаши се момичето. Не искам да кажа точно. Това, но... Аха. Рече Пипи. Но ето, че правя именно това. Така лъжа, че езикът ми почернява, чуваш ли? Наистина ли вярваш, че едно дете може да живее от май до октомври без да еде? Естествено, знае, че може да. Се мина без храна 3-4 месеца, но от май до октомври, що за? Глупост. Не разбираш ли, че това е лъжа? Не бива да оставяш да те зъб. Луждават с какво ли не. Момичето си тръгна и не се обърна повече. Колко са лековерни хората понякога, обърна се пипи към Томи. Яника от май до октомври, ама че глупост. После извика Подир, момичето, Ей, чие не сме виждали баща ти. Цял ден не сме видели плешив мъж. Но вчера от тук минаха точно 17. Хванати под ръка, градинката на Пипи беше наистина очарователна. Не че беше доп, реподържана съвсем не. Но тревата беше чудесна и никога не е кося. Ха, а старите розови храсти тегнеха от жълти, бели и розови цветове, не, много изящни, но за това пък несравнимо дъхави. Тук имаше много овошки, а най-хубави бяха пръстерите дъбове и бръстове, които сякаш бяха създадени, за да се катериш по тях. В градинката на Томи и Яника нямаше дървета, по които да си. Раят и майка им винаги се страхуваше, че ще паднат и ще се ударят. Ето защо до сега не бяха се катерили много. А днес пипи им каза: Хайде да се качим на оня дъб, ей. То ми мигновено скочи от портата, очарован от предложението. Аника се поколеба, но като видя, че по стъблото има големи издатини. Пипи дългото чоръпче. 28. По които може да се стъпи, реши, че ще е забавно да опита. Няколко метра над земята стъблото на дъба се раздвояваше и на то. В място се образуваше нещо като стайчка. Не след дълго трите деца бея. Хатам. Над главите им като голям зелен покрив се простираше короната на дървото. Тук бихме могли да пием кафе, предложи Пипи. -пи. Ще исти, чем да го сваря. Томи и Яника запляскаха ръце и завикаха: "Браво!". Не се мина много време и кафето беше готово. Предишния ден Пи, пи беше опекла кифлички. Тя се стана под дъба и започна да подхвърля, нагоре чешките за кафе. Томи и Яника трябваше да ги ловят. Понякога дъбът ги улавяше, та две чаши се щупиха, но Пипи изтича и донесе дро, ги. После дойде ред на кифлите и известно време и из с въздуха летяха цели, ета кифлички. Те поне не се чупеха. Накрая Пипи се покатери на дърво, То, като носеше в едната си ръка каната за кафе. В джоба си беше сло, жила бурканче сметана, а в една малка кутийка захар. Томи и Аника си мислеха, че кафето никога така не им се е услъж. Дало. Вкъщи не им даваха да пият всеки ден кафе, а само когато бяха. Канени на гости, както беше и сега. Аника разсипа малко кафевската. Си. Отначало петното беше топло и мокро, после стана студено и мокро. но Аника си каза нищо от това. Когато свършиха, Пипи хвърли чешките долу на тревата. «Искам да видя колко е здрав порцеланът в наши дни», каза тя. Една чашка и три чинийки се оказаха забележително издръжливи. А от каната се отчупи само чучурчето. После Пипи започна да се катери още по-нагоре. Е, гледай ти! Извика тя неочаквано. Дървото било кухо. В Данера имаше голяма хралупа, която листата скриваха от поглед. Дите на децата. О, и аз искам да се покатеря и да видя, каза Томи, но никой не. Му отговори. Пипи, -пи, къде си? Извика той разтревожен. Тогава чуха гласа на Пипи, -пи, но от високо, а някъде дълбоко отвъд. Ре. Той случеше, сякаш идеше изпод земята. Аз съм вътре в дървото. Той кохочак додолу. Има една малка, допчица и през нея виждам каната за кафе на тревата. О, ами как ще излезеш оттам? Ужаси се, Аника, изобщо няма да излизам отвърна пипи. Ще остана тук, докато се пенсионирам. А вие ще ми хвърляте отгоре храна през унази дубка. Астрит Линдгрен, 29, 5-6 пъти дневно. Аника се разплака. Защо се разплака? Защо ти е мъчно провикна се пипи. Е, елате, долу при мен и ще си играем на затворници, които чезнат в някоя, тъмница. За нищо на света. Извика Аника и за всеки случай слезе от дървото. Аника, виждам те през дупчицата обади се Пипи. Да не наста, пишканата за кафе. Това е чудесна стара кана, която никому не е стори, ла нищо лошо. Пък и не е нейна вината, че вече си няма чучурче. Аника пристъпи към дървото и през една малка дупчица видя върха, на показалеца на Пипи. Това Товато някъде е отеши, макар още да се тревожеше. Пипи, наистина ли не можеш да излезеш? Проплака тя. Пръсчето на пипи изчезна и след по-малко от една минута лицето и кратко надникна през хралупата, горе на дървото. Ако се опитам, сигурно ще мога каза тя, като с една ръка държе, ще настрана клоните. Толкова лесно ли се излиза? Попита Томи, който още беше горе, на дървото. Тогава и аз искам да слеза долу и да чезна. Добре, каза Пипи, но нека вземем стълба. Тя се измъкна от хралупата и ловко се спусна долу на земята. После, истиче за стълбата, издърпа е си на дървото и я е напъхав хралупата. То ми го реше от нетърпение да слезе долу. Наистина не беше лесно. Да, се изкачи до хралупата, защото беше доста нависоко, но той беше... Храбро момче и съвсем не се боеше да се вмъкне в тъмния дънер. Аника, го видя как изчезна и се замисли дали някога ще го види пак сетне се, опита да надникне през дупчицата. Аника чутя неговия глас, не можеш да си представиш колко е, хубаво тук. Трябва да дойдеш. Штом като има стълба, съвсем не е страш, но... Слезнеш ли веднъж, ще поискаш после пак. Сигурен ли си? Попита Аника. Абсолютно уверия Томи. Тогава Аника се покатери отново на дървото с разтреперани коле. Не, а Пипи кратко помогна най-горе, дето беше трудно. Когато видя каква, тъмнина е вътре, Аника понечи да се върне. Но Пипи я задържа за ръка и я насърчаваше. Не се бой, Аника чуваше тя гласа на Томи някъде отдолу. Пипи дългото чоръпче. 30. Вече виждам краката ти и ще те хвана. Ако речеш да паднеш, Аника обаче не падна, а стигна благополучно при Томи. След един миг дойде и пипи, нали е чудесно? Възкликна Томи, Аника трябваше да се съгласи, че това е вярно. Дори не беше така, тъмно, както тя си мислеше отначало, защото през дубчицата се про, Цеждаше светлина. Аника пристъпи да се увери, че и тя може да види къната за кафе вън на тревата. Това ще бъде нашето скривалище, каза Томи. Никой няма да знае къде сме. А ако обикалят отвън да ни търсят, ще ги гледаме през допчицата. Ама че смях ще падне. Може да вземем една пръчка, да я промушим през допчицата и да, гигаделичка ме предложи Пипи, за да си помислят, че има привидения. Това така развесели децата, че се прегърнаха от радост. Так му тога. Вълт към къщата на Томи и Аника се чугунгът, който ги викаше за вечеря, колко жалко. Рече Томи. Трябва да се прибираме. Но утре, веднага след училище ще дойдем пак. Заповядайте. Каза им Пипи. Те тръгнаха нагоре по стълбата първо Пипи, след нея Аника и накрая Томи. И после се спуснаха от дървото първо Пипи, след нея Аника и накрая Томи. Астрит Линдгрен, 31, Пипи устройва излед. Днес няма да ходим на училище, каза Томи на Пипи, защото имаме ден за чистене. Ха? Възклик на Пили. Пак несправедливост. Аз нямам никакъв ден за чистене, макар че имам такава нужда от него. Вижте само на как, во прилича и кухнята. Но всъщност прибави тя стига да реша. Мога да почистя и без да ми определят специален ден. Именно това смя. Там да направя сега. Е да видя, може ли някой да ме спре. Седнете върху кухненската маса, за да не ми пречите. Томи и Еника послушно се покатериха върху масата, а господин. Нилсун рипна подира им и се настани да спи в скута на Еника. Пипи стопли голям котел вода и без много да му мисли, го лисна. Върху кухненския пот. После свали големите си обувки и грижливо ги, сложи в панерчето за хляб. Най-сет не привърза на бусите си крака две. Четки за дъски се понесе по пода, сякаш се пързаляше на кънки, а като цепеше водата с тях, тя бълбукаше и пръскаше. Трябваше да стана принцеса на кънките, заяви тя и така високо. Вирна единия си крак, с четката нащърби лампата, която висеше от тавана. Поне съм си изящна и привлекателна продължи тя и ловко през, Кочи един стол, който и кратко препречваше пътя. Ей да речем, че вече е чис, то заключи тя и свали четките. Няма ли да избършеш пода? Очуди се, Еника, ами? Ще го оставя да изсъхне на слънце, обясни Пипи. Невяр, вам да се простуди, стига непрестанно да се движи. Томи и Еника се смъкнаха от масата, като стъпваха много внима. Телно, за да не се измокрят, навън слънцето грееше от ярко небе. Беше един от уния, си септемврийски дни, когато на човек му се прищева да пускита. Изгорите! На Пипи и кратко хрумна нещо. Хайде да вземем господин Нилсон и да направим малък излет. Хайде! Извикаха възхитени Томи и Еника. Бягайте тогава в къщи и питайте майка си дали бива, каза Пипи. А в това време аз ще приготвя храна за изпътя. Томи и Еника одобриха това предложение. Втурнаха се към дома и, не мина много време, те се върнаха. Пипи вече ги чакаше пред портата с пипи дългото чоръпче. 32. господин Нилсон на рамо, с туристически бастун в едната си ръка и с голяма кошница в другата. Отначало децата тръгнаха по шосето, но после навлязоха в една му. Рава и поеха по тясна хубава пътечка, която криволеше между Брезии, лещаци. След известно време стигнаха до някаква ограда, зад която се простираше чудно пасбище. Точно пред портата беше застанала крава и очевидно нямаше никакво намерение да се отмести. Аника и кратко подвикна, а Томи се приближи храбро към нея и се опита да я прогони, но тя не се. Помръдна само се полеше срещу децата с големите си кравешки очи. За да сложи край на тази история, Пипи остави кошницата на земята, пристъпи към кравата, вдигна я е на ръце и я премести. Кравата засраме, но изчезна в лещака. Човек никога не би рекал, че кравата може да се инати като бик, каза Пипи и скочи трупешката през оградата. А после какво? Биковете. Ще станат като крави, разбира се. Става ти страшно, като се замислиш, каква чудно хубава поляна! Възкликна очарована Аника и за, почна да подскача по всички камъни. То ми беше донесъл камата, която Пипи му беше подарила, и издялка по една туристическа тояга за себе, си и за Аника. Малко си по и палеца, но какво от това? Можем да наберем гъби, предложи Пипи и откъсна една красива, червена мухоморка. Дали става за ядене? Продължи тя. Във всеки случай, доколкото знам, не може да се пие, та не остава нищо друго, ос, вен да се еде. Е да видим, тя отхъпа голямо парче от гъбата и го глътна. Успях. Отбеляза тя самодоволно. Друг път ще дойдем и ще я. Сготвим задушена заключи тя, като хвърли гъбата високо над върхове, те на дърветата. Пипи, какво носиш в кошницата? Попита Аника нещо вкусно, ли е, и хиляда крони да ми дадеш, пак няма да ти отговоря уверия, Пипи. Първо трябва да намерим някое хубаво място, където да си. Постелем. Децата започнаха усърдно да търсят такова място. Аника откри ок, ромен плосък камък, който и кратко се стори подходящ, но по него пълзеха. Много червени мравки и Пипи отсече. При тях не искам да сядам, защото не ги познавам. Освен това хъпят, каза Томи. Тей ли? Рече Пипи. Хъпи ги ти. Тогава Томи зърна малка полянка сред лещък и реши да седнат там. Астрит Линдгрен. 33. О, не, тук няма достатъчно слънце, за да се чувствуват добре мои. Телонички каза Пипи. А аз си държа на тях. Понататък се издигаше ниско хълмче, по което човек можеше лес. Но да се искате А горе на хълмчето имаше малка издатина, също като балкон. Децата се настаниха точно там. Докато слагам трапезата, ще шумите. Заповяда Пипи. Томи и Еника стиснаха очи колкото можеха и чуха как Пипи отво. Рикошницата и как зашумоляха разни хартии. Едно, двадесет, три, сега погледни. Изкомандува най-сетне Пипи. Те отвориха очи и се развикаха от възторг при вида на всичките лакумс, Тва, които Пипи бе подредила върху голата скала малки апетитни сан, двичи с кюфтенца и шунка, цял куп палачинки, посипани с захар, ня, колко тънки кафяви суджучета и три крема са на нас. Трябва да знаете, че Пипи беше се учила да готви готвача на кораба на татко и кратко. Ех, че било хубаво да имаш ден за почистване. Възкликна Томи. С уста пълна с палачинки. Деда беше всеки ден, а не възпротиви се Пипи. Да не съм луда да чистя всеки ден. Забавно е, разбира се, но ако се прави всеки ден, ще е уморително. Накрая децата бяха сити, че едва можаха да се помръднат. Зато, въседяха кротко под слънчевите лъчи и се радваха на всичко. Дали е трудно да се лети? Каза Пипи и хвърли мечтателен Пок. Леткам към ръба на издатината. Там скалата пропадаше стръмно надолу и беше доста висока. Човек сигурно би могъл да се научи да лети надолу продължи, тя. Но положително е потрудно да се лети нагоре. Всъщност не каза, почна от полесното. Смятам да опитам. Не, Пипи. Изкръщаха Томи и Еника. О, мила Пипи, недей, дей, ала Пипи -пи стоеше вече на ръба. Литни, литни, грозна мухоти, и грозната муха полетя, издек. Ламира тя, като при думата полетя, разпери ръце и скочи в пръзното пространство. След половин секунда нещо силно тупна долу на земята. Пипи беше паднала. Томи и Яника излазиха по корем и оплашено пок. Леднаха надолу. Пипи се изправи и изтопа коленете си. Забравих да размахам криле, провикна се тя весело. Път и па, лъчинките в стомаха ми сигурно бяха много. И сега изведнъж децата забелязаха, че господин Нилсон е изчезнал. Очевидно беше се запилял на самостоятелен излет. Те си спомниха, че бяха видели как гриза самодоволно кошницата, но докато Пипи правеше, в своя опит да лети, го бяха забравили. А сега го нямаше Пипи дългото чоръпче, 34. Пипи така се ядоса, че хвърли лявата си обувка в един голям дъл. Бог дьол. Човек никога не бива да води маймуни със себе си, когато отива. Някъде гневеше се тя. Трябваше да го оставя у дома да пощи коня. Друго не му се полага отсе, че Пипи и хлътна в гъла, за да извади обувката си. Водата и кратко стигна до кръста. По този случай няма да е зле да си измия косата, каза Пипи, пото. Пи главата си във водата и остана така толкова дълго, че започнаха да. Излизат мехури. Сега няма защо да ходя на фризьор, заяви тя доволно, когато. Най-сетне се подаде отново. После излезе от водата и се обо. Тримата. Потеглиха да търсят господин Нилсон. Чувате ли какви звуци издавам, когато вървя? Засмя се пипи. Роплята ми прави шляп-шляп, а обувките джап-джап. Смешно. Нали? Смятам, че и ти трябва да опиташ, обърна се тя към Аника. Коя? То изглеждаше та изпредната с русите си копринени кадрици розовата, рокличка и малките бели кожени обувчици. Друг път отклони разумната Аника. Те продължиха нататък. Как да не се разсърди човек на господин Нилсон, ядосваше се. Пипи. -пи. Винаги така прави. И всеурабая веднъж ми избяга и се сецаниза. Слуга при една стара вдовица. Той накрая беше лъжа, разбира се, дуба. Витя след кратка пауза. То ми предложи всеки да тръгне в различна посока и да търси гус подин Нилсон. Аника си беше малко плашлива. То отначало не искаше. Но то ми само и кратко каза: Да не си страхливка. Аника естествено не можеше да преглътне такова оскърбление. И тъй, трите деца се оправиха в различни посоки. Томи тръгна през една ливада. Той не намери никакъв господин, Нилсон, но намери нещо друго. Един бик, или поточно казано, бикът, намери Томи и Томи никак не му се понрави, защото това беше бик, който ни най-малко не обичаше деца. Той се втурна напред с наведена, глава и страшен рев и Томи нададе нечовешки вик от ужас, който про, Ехтя в, в цялата гора. Пипи и Яника го чуха и пристигнаха Бегом да видят. Какво означава това? Бикът вече беше успял да вдигне Томи на рогата си и да го метне на високо във въздуха. Такова неразбрано животно каза пипинайника, която плачеше. Отчаяно. Така ли се прави? Нали ще изцъпа бялото му костюмче? На Томи. Отивам да вразумя този глупав бик. А Линдгрен. 35, речено сторено. Тя изтича и дръпна животното за опашката. Прощавай, че те прекъсвам, каза тя и понеже го дръпна силно. Бикът се обърна, съзря още едно дете и веднага понечи да вдигне и него. На рогата си. Както вече казах, прощавай, че те прекъсвам, повтори пипи. Пък извинявай, че го откъсвам, прибави тя и прекърши единия рогна, бика. Тази година не е модерно да се носят два рога. И всеки увъжа. уважа. Ваш себе си бик има само един рог. Пък и без него може допълни тя, като откъши и втория. Тъй като рогата на биковете не са чувствителни, бикът не съзнава. Ше, че вече си няма рога, но въпреки това той силно заблъска момичето, че ако не беше Пипи, а някой друг, сигурно щеше да стане на кайма. Ха-ха, престани да ме гаделичкаш. Закиска се Пипи. Нямаш понятие колко ме е гадъл. Хаха -ха, стига толкова, стига, ще умра от смях. Но бикът не мирясваше. та най-сетне Пипи се метна върху гърба, Мо, за да си поотдъхне. Но много не можа да си отдъхне, защото бикът съвсем не беше съгласен Пипи да седи на гърба му. Как ли не се мята? Ше, за да я събори, но тя здраво притискаше колене и продължаваше да седи. Бикът препускаше насам на там поливадата и така яростно пръх. Теше, че от ноздрите му излизаше пара. Пипи се заливаше от смях, вика. Ше имахаше на Томи и Яника, които стояха на страна и трепереха като листа на трепетлика. А бикът се мяташе и въртеше, като се опитваше да. Хвърли пипи от гърба си. Как танцувам с моя любим приятел та наникаше си пипи, без да. Мърда. Накрая бикът така се измори, че легна на земята, като си пожела. Да няма вече никакви деца на света. Впрочем той никога не беше смятал. Децата за особено необходими. Ако си решил да си правиш следобедната дрямка, каза любезно. Пипи, -пи, няма повече да те безпокоя. Тя слеза от гърба му и отиде при Томи и Еника. Томи си беше поп, лакал. На едната му ръка имаше рана, но Еника я беше превързала с кърпичката си, те вече не го болеше. О, Пипи! -пи. Извика развълнувано Аника, когато Пипи дойде. Щ. Прошепна Пипи. Не буди, Бика. Той спи и ако го събудим, ще започне да капризничи. Но в следващата минута, без да е грижа за следобедния сън на Би, ка, тя се провикна с цяло гърло. Господин Нилсон, господин Нилсон, къде си? И изведнъж просто да не повярваш, зърнаха господин Нилсон. Пипи дългото чоръпче. 36. Сгушен на един бор. Той смочеше опашката си и изглеждаше многота, жен. Не едно такова малко маймонче сигурно не му е приятно да остане, самичко в гората. Сега господин Нилсон скочи от бора право върхура, мото на Пипи и размаха сламената си шапка, както правеше винаги, ко, гато много се радваше. Аха, значи този път не си станал слуга. Рече Пипи и го погали, по гръбчето. Фу, та това нали беше лъжа, да си каже истината. До, сети се тя. Ами ако е било истина, не може да бъде лъжа продължи, да разсъждава тя. Ще видите, че в края на крайщата той може би неис. Тина е бил слуга в Саурабая. И тогава знам кой ще пържи тюфтетата от, сега нататък. След това потеглиха обратно. Роклята на пипи все така шлепаше. Обувките и кратко все така жвакаха. Томи и Яника бяха на мнение, че въпреки, срещата с бика са прекарали чудесен ден и запяха една песен, която бея, ха научили в училище. Всъщност това беше песен за лятото, а сега вече. Настъпваше есента, но те си решиха, че все пак е подходяща за случая. През дните на слънчево лято, вървим през горите, полета. Не жалим на пътя теглата, а пеем ни навред. Привет, привет! Ако си млад, пей с нас, крилът. Не стой дома си ти наред, а дружно с нас. Запейто с час, из планината с буен глас. През дните на слънчево лято, си пеем ни навред, привет, привет. И пипи -пи пееше с тях, но си измисляше други думи. През дните на слънчево лято, вървя през горите полета. Сината си аз съм позната, и с мократа пола си шляпам, шляп. Обувката ми забеда. Е цяла пълна с вода. Бика голям. За него в срам. А Стрит Линдгрен. 37. Сразих с защото ям. През дните на слънчево лято. с мократа пола си шляпам, шляп. Пипи дългото чоръпче. 38. Пипи отива на цирк. В малкия град пристигна цирк и всички деца хукнаха при своите майки и татковци и заврънкаха да ги пуснат на представление. Том и. Аника направиха същото и техният добър татко веднага извади няколко лъскави сребърни монети и им ги даде. Стиснали здраво в длани парите, те нахълтаха у Пипи. Тя беше на верандата при коня и опашката му на гънки плитчици, които кичеше с червени панделки. Днес той има рожден ден, ако не се лъжа, каза им тя. И за това трябва да е докаран, Пипи каза за но Томи, защото беше тичал много бързо. Пипи, искаш ли да дойдеш с нас на цирк? Мога да дойда с вас къде ли, не каза Пипи. Но дали мога да дойда на цирк, не знам, защото нямам представа какво е това цирк. Боли ли там, колко си смешна за смесето ми? Как ще боли? Знаеш ли колко, е весело. Коней и палечовци и красиви жени, които ходят по въже, но струва пари, каза Аника и разтвори ръчичките си, за да про. Вери дали лъскавата монета от две крони и двете по 50 юре са още там. Аз съм богата като вълшебник, заяви Пипи. Все ще мога да си, купя един цирк. Макар, че ще стане тясно, ако имам повече коне. Паля, човците и хубавите жени някак ще набутам в килера. Но тая работа с не те ще бъде по-трудна, Каза Томи. Кой ти казва да купуваш цирка? Трябва да си платиш, за да гледаш, разбираш ли, гледай ти. Възкликна Пипи и зажумя. Танима гледането стру, въпари. А аз по цял ден се разхождам и зепам. Кой знае колко пари, имам да давам за това. След малко тя внимателно отвори едното си око и започна да го, върти на всички страни. Да струва колкото си ще каза тя, но прус, то трябва да погледна. Най-сетне Томи и Яника все пак успяха да обяснят на Пипи какво е. Това цирк и тя отиде да вземе няколко златни парички от своята чанта. После си сложи шапката, голяма колкото колело, и тримата се запътиха. Към цирка. Навалицата се блъскаше пред купола, а пред гишето за билети се. Астрит Линдгрен, 39, виеше дълга опашка. Постепенно дойде ред и на Пипи. Тя вмъкна глава. В прозорчето впери поглед в добродушната стара дама, която седеше зад гишето и попита, е колко струва да те погледа човек. Но старата жена беше чужденка, тъй че не разбра какво и кратко каза пи. Пи, а отвърна. Малко момиче щрува пет крона на хубав място, три крона на полош място и една крона на правощвещ. Аха, каза пи пи, но тогава ще обещаеш да ходиш и повеже. Тук се намеси Томи, който обясни. Че Пипи иска билет от поевти, ните. Пипи подаде една златна паричка и старата жена е за облеждане, доверчиво. Дори я е захъпа, за да се убеди дали наистина е златна, и едва, тогава Пипи получи своя билет. Освен това получи и много сребърни, пари като ресто. Какво ще ги правят тия грозни малки бели монети? Не годуваше, Пипи. Еси ги задръж, а аз ще те погледна два пъти. Направощо тъй като Пипи решително отказа да вземе рестото, дамата замени билета и кратко срещу билет на първи ред и даде билети за същия ред и на то, ми Еника, без да им вземе пари. Ето как стана, че Пипи, Томи и Еника се настаниха на чудесни червени кресла точно до арената. Томи и Еника се обръщаха много пъти, за да помахат на своите съученици, които се дяха много по-назад. Ама че странна колиба. Отбеляза Пипи, като се облеждаше смая, но... Но както виждам, се разсипали талъш по пода. Не че съм дребнава, но го намирам за немърливост. То ми и кратко обясни, че по всички циркови арени има талаш, за да тичат конете по него. На специален подиум се беше разположил оркестърът на цирка и... Внезапно се разнесе Будър Марш. Пипи бурно запляска с ръце и запуц. Кача възхитена на стола си. И слушането ли струва пари или то е безплатно? Попита тя. В същия миг дръпнаха завесата от входа за артистите и директорът. На цирка, облечен в червфрак и скамшик в ръка, се появи на арената. Последван от десет бели коня с червени пера на главите си. Той с скамшик и конете обиколиха в тръс арената. После, отново с скамшика и всички коне вдигнаха предните си крака. Върху преградата, която ограждаше арената. Един от тях беше застанал, точно срещу трите деца. Близостта на този кон никак не се понравина, аника и затова тя се отдръпна колкото можеше по-назад на стола си. Пипи дългото чоръпче, 40. Пипи обаче се наведе напред, хвана коня за крака и му каза, — Здрасти, как си? Много поздрави от моя кон. Той също има днес. Рожден ден, само че му вързах панделки на опашката вместо перана. Главата. За щастие Пипи пусна крака на коня, преди директорът на циркада, Изплющи отново скамшика, защото тогава всички коне свалиха крак от преградата и пак започнаха да обикалят арената. Когато този номер свърши, директорът учтиво се поклони и конете. Изтичаха навън. В следващия миг завесата се дръпна отново и на арена. Та се появи катранен черен кон, на чието гръб беше застанала права. Красива девойка, облечена в зелено купринено трико. В програмата пи. Шеше, че се казва мискърменсита. Конят се понесе в кръг по талаша, а мискърменсита стоеше спо, Койно и се усмихваше. Но после се случи нещо. Тъкмо, когато конят ми наваше покрай мястото на пипи, -Пи, нещо профуча във въздуха и това не. Беше някой друг. А самата Пипи. Тя застана върху коня зад мис Кармен, сита, която отначало така се слиса, че едва не тупна на земята. После се, ядоса и замахна с ръце назад, за да накара Пипи да скочи долу, но не, успя, хайде покротко, каза и кратко Пипи. Няма само ти да се забавляваш, я. Yeah. Има и други, които са си платили. Тогава мис Кармен сита реши да скочи, но и това не стана, защото. Пипия беше хванала здраво през кръста. Сега зрителите не издържаха. Вече и започнаха да се смеят. Беше наистина смешна гледка, красивата. Мискърменсита здраво хваната от малкото червено косо с голе. Милбовки, което сякаш цял живот само беше участвало в циркови представления. Ала директорът на цирка съвсем не се смееше. Той направи знак на. Своите разпоредители с червени униформи да спрат коня. Свърши ли вече номерът? Попита разочаровано Пипи. Тъкмо, когато стана толкова весело, проклето дете? Процеди през зъби директорът. Махай се, Пипи го погледна отчаяно. Но защо ми се сърдиш? Аз мислех, че сме дошли да се. Забавляваме. Тя скочи от коня и се върна на мястото си. Веднага дойдоха двама. Едри разпоредители, за да я изхвърлят. Те я хванаха и се опитаха да я вдигнат, но не успяха. Пипи си седеше неподвижно и те просто не му. Жеха да я помръднат от мястото и кратко, въпреки че дърпаха с всички сили. Астрид Линдгрен, 41, не им остана друго, освен да повдигнат рамене и да се отдалечат. Междувременно бе започнал следващият номер. Това беше мис Ела. Вира, която щеше да ходи по въже. Тя беше с розова поличка от тюл, а в ръка държеше розово чадърче. С малки грациозни стъпки мис Елвира се пусна по въжето и започна да прави какви ли несложни фигури. Беше много красиво. Мис Елвира показа, че дори може да ходи заднишком по-тънкото въже. Но когато стигна до малката платформа в края на въжето... И се обърна, ето че там беше застанала Пипи. Какво ще кажеш? Попита очарова на Пипи, когато видя изумено, то лице на мис Елвира. Мис Елвира не каза нищо, а скочи долу и се хвърли на врата на Ди. Ректора, който беше неинтатко. А той отново изпрати разпоредителите, да изгонят Пипи. Този път дойдоха петима. Но всички зрители се развикаха, оставете я на мира. Искаме да видим червено косото момиче. И затрупаха с крака и запляскаха с ръце. Пипи се пусна по въжето. И сега се оказа, че номерата на мис Елви ранебяха нищо в сравнение с умението на Пипи. Когато стигна до сре, дата на въжето, тя вдигна единия си крак право нагоре, така че голямата. Обувка образува нещо като покрив над главата и кратко. После наклони ходи. Луто напред и се почеса с върха на обувката за тухото. Директорът на цирка никак не беше възхитен от участието на Пипи в неговото представление. Той искаше да се отърве от нея. Затова тихо се прокрадна и разхлаби механизма, който опъваше въжето. Беше Ове, Рен, че Пипи ще падне. Но това не стана. Вместо да падне, Пипи залюля въжето. Напред. Назад все по-бързо и побързо и изведнъж скочи високо във въздуха и се озова върху гърба на директора. Той така се стресна, че хукна да бяга. Ех, че игри в кон. Каза Пипи. Но защо си нямаш пистолина? Главата. След това реши, че е време да се върне при Томи и Еника, смъкна. Се от гърба на директора и се настани на мястото си, защото щеше да за. Почне следващият номер. Той се позабави малко, тъй като директорът, трябваше да отида да изпие чаша вода и да се среше. После се появи отново поклони се на публиката и съобщи, уважаеми дами и господа, след един момент ще фидите най-го. Лямото чудо на всички времена най-шилният човек в света шилния, Адолф, дошега от никого не победен. Моля, дами и господа, ето шилния, Адолф, пипи дългото чоръпче, 42. Тогава на арената пристъпи тежко огромен здравеняк. Беше обле, чен в трикостелесен цвят, препасан през корема с леопардова кожа. Поклони се на публиката и изглеждаше страшно доволен. Вище само къви мускули директорът притисна ръката на сил. Ния Адолф, върху която мускулите се издуваха като големи топки. А, сега, уфашаеми дами и господа, позволете ми да направя едно нещо. неинтересно предложение. Кой измеждофът ще дръсне да се прибори? С Шилния Адов, кой ще дръсне да се опита да надфие най-шилния чо? Фек на света. Храбрецът, който победи Шилния Адов, ще получи сто. Крони. Помислете си, дами и господа. Моля, заповядайте. Кой ще изле, се напред. Никой не излезе напред. Какво каза той попита Пипи и защо говори на арабски? Каза, че който може да надвие оня мъжага, ще получи сто крони. Обясни Томи. ми. Аз мога заяви Пипи, но ще ми е жал за него, защото изглежда. Добричък, това все пак не можеш да направиш. Възпротиви се Еника. Че, той е най-силният мъж в света. Най-силният мъж, да отговори Пипи. А пък аз съм най-силно, то момиче в света не забравей това. През това време силният Адолф вдигаше големи железни топки и огъваше яки железни прътове, за да покаже колко е силен. Ей, господа, провикна се директорът, наистина ли никой не из? Къде спеше ли сто крони? Наистина ли ще съм принуден да ги запазя? За себе си и той размаха банкнотата. Не, наистина не бива, обади се пипи, -пи, прекрачи преградата и из, лезе на арената. Директорът направо побесня, когато я видя. Махай се! Да не те виждам по фече и съска той, защо си все такъв научтив? Опрекна го Пипи. Аз само искам да се боря с силния Адолф. тук няма място за шеги, роптаеше директорът. Изчезвай, пре, дишилният Адов да се обележи твоето нахалство, но Пипи мина покрай него и пристъпи към силния Адолф. Хвана, голямата му ръка и сърдечно я раздруса. Ей, ще се преборим ли? Подкани го пипи. -пи. Силният Адолф е гле. Дъше и не можеше да разбере за какво става дума. След една минута започвам. Зеви пипи, Астрит Линдгрен, 43 и така направи. Тя скръпчи силния Адолф през кръста и прединя. Кой да проумее, какво става, го събори. Натепиха. Силният Адолф се си изп, рави с пламнало лице. «Дръж се, Пипи!» -пи", викаха Томи и Еника. Зрителите чуха и също за. Почнаха да викат «Дръж се, Пипи!» -пи". Директорът седеше на парапета и кършеше ръце. Беше много ядосан. Но още по ядосан беше силния, Адолф. Откакто се помнеше, никога не беше му се случвало такова. Ужасно нещо. И реши да покаже на това червено косо момиче, що заема. Жага е силния Адолф. Той се хвърли към нея и я хвана през кръста. «Ала, Пипи беше непоклатима като скала, още можеш!» Окуражи го тя. Но веднага се изтръгна от хватката, му и след миг силния Адолф отново се просна на тепиха. Пипи застана, настрана да изчака, докато стане. Тя не чака дълго. Той се надигна с рев и се спусна към нея. Тралала, хопсаса Измърмори Пипи. Всички в цирка трупаха с крака, хвърляха шапките си нагоре и кре. Щяха, дръж се, Пипи. Когато силния Адов се втурна към нея за трети път, Пипи го. Вдигна си справени ръце над главата си и обиколи с него арената. След това пак го повали на тепиха и го притисна към земята. Сега, драги Чичко, смятам, че няма защо да продължаваме, каза. Мотя. Повесело, отколкото беше до сега, няма да стане. Пипи -пи победи! Пипи -пи победи! Викаха всички в цирка. Силния, Адолф светкавично се измъкна. Директорът на цирка трябваше да даде. На пипистотарката, а си личеше, че с най-голямо удоволствие бия. Сдъвкъл. Съпофя дайте, госпожице, каза той. Съпофядайте, дайте сто крони. Пфу! Рече презрително пипи. -пи. Какво ще я правя тази харти, ка? Дръж си я е и си опечи в нея, чирози, ако искаш. И тя се върна на мястото си. Брей, че дълъг този цирк, каза тя на Томи и Еника. Няма да е, лошо, ако си дремна малко. Събудете ме обаче, ако стане нещо и трябва. Да помагам. Тя се отпусна на стола и веднага заспа. И продължи да си хърка до, като разни палячовци. Гълтачи на ножове и окрутители на змии показва Хамайсторството си пред Томи, Аника и останалите зрители в цирка. Но според мен, Пипи беше най-добрата от всички прошепна. Томи на Аника, Пипи дългото чоръпче, 44, във вилави лекула идват кръци. След участието на Пипи в цирковия спектакъл в малкото градчения, мъже маше човек, който да не знае за невероятната и кратко сила. Дори и във весни. Написаха за нея. Но хората, които живееха в други градове, естествено, не знаеха какво дете е пипи. В една мрачна есенна вечер по пътя край вила Вилекула вървяха, два скитника. Тие скитници бяха опасни кръци, тръгнали да кръс. То сват пътищата, като търсеха какво да задигнат. Те видяха, че прозор, Цита на вила Вилекула светят и решиха да се отбият и да си изпросят по някой сандвич. Тък му тази вечер Пипи изсипа всичките си парички на пода в кух, нята за да ги преброи. Тя наистина не беше кой знае колко силна в бро. Енето, но понякога правеше това, за да въведе ред. 75, 76, 77, 7, 18, 79, 70, 10, 71, 11, 72, 73, 77. Демнай се, фу, че ми за 70-те на гърлото. Майче има още ня. Какви цифри в цифрерията, а сетих се 104 и Брейче, много пари мърмуреше си пипи. Точно тогава някой задумка по, вратата, влез или не влизай, както си искаш, провикна се пипи. Никого, не насилвам, вратата се отвори и влязоха двамата скитника. Можете да си пред. Тавите какви очи изцъклиха, когато видяха едно малко момиче, седнало. Съвсем самичко на пода и брои пари. Сама ли си в къщи? Попитаха те лукаво. Съвсем не. Отвърна пипи. И господин Нилсон е у дома. Естествено кръците не знаеха, че господин Нилсон е маймонче, което току-що си е легнало в зеленото креватче, завито скуклено одеал. Те помислиха, че стопанинът на къщата се казва Нилсон и Многос. Начитилно си намигнаха. Можем да дойдем и малко по-късно, си казаха те с това намигва. Не, а на пипи рекоха. Е, ние надникнахме само за да питаме колко е часът. Те бяха. Толкова развълнувани, че изобщо не се сетиха за сандвичите. Големи, яки мъже, пък не знаят колко е часът, опрекна ги пипи. Астрид Линдгрен. 45. Не познавате ли часовника? Какво образование сте получили? Часов, никате е малък, кръгъл предмет, който казва тик-так и върви ли, върви, пък никога не стига до вратата. Ако знаете други гатанки, казвайте, Подкани ги Пипи. Разбойниците решиха, че тя е твърде малка, за да познава часовни. Ка безмълвно се обърнаха и излязоха. Не искам да ми кажете так, две извика Пипи подираим, Иреим, но му. Жете поне да ми кажете, тик. Все пак вървете си с мир. И пипи -пи се, върна към парите си. Навън скитниците потриха доволно ръце. Види ли колко много златни пари? Мили Боже, каза единият. Да, понякога му върви на човек, каза другият. Сега остава само да изчакаме момичето и Оня Нилсон да заспят. После се вмъкваме и села. Гаме ръка на всичко. Те седнаха под дъба в градината и зачакаха. Валеше силен дъжд, а те бяха много гладни, течакането беше доста неприятно, но мисъл за Многото пари поддържаше доброто им настроение. Постепенно във всички околни къщи прозорците угаснаха, но вила, вилекула все още беше осветена. Защото в това време Пипи се учеше да танцува полка и не искаше да си легне, докато не се убеди, че наистина може да я танцува. Най-после и прозорците на вила Вилекула помръкнаха. Скитниците почакаха още доста време, за да бъдат сигурни, че гос, подин Нилсон е заспал. Най-сетне се прокраднаха до задния вход и се запретнаха да отворят вратата със специални инструменти за взлом. Единият, който впрочем се казваше Белум, съвсем случайно натисна – дръжката. Оказа се, че вратата не е заключена. Вижте какви умни хора! Прошепна той. Тая врата била отворена, толко спо добре за нас отговори другият, черно, космъж, който, сред познатите си бе известен с името Каросунграмотевицата. Та сега Каросунграмотевицата запали джобното си фенерче и два, мата се промъкнаха в кухнята. Там нямаше никого. Пипи спеше в съсед, на тъстая, където беше и малкото креватче на господин Нилсон. Карлсон грамотевицата откръхна вратата и предпазливо надникна. Вътре В стаята беше тихо и спокойно и той зашари с фенерчето да е ок. Леда Когато лъчът стигна до леглото на Пипи, скитниците за своя най. Две так благодаря шведски. Бел, Прев, Пипи дългото чоръпче. 46. Голяма изненада видяха само чифт крака, които почиваха върху възглав. Ницата Както обикновено, Пипи -пи беше мушнала главата си под одеялото, на долния край на леглото. Това сигурно е момичето прошепна Карусон грамотевицата на Белум и Май здравата спи. А къде ли е Нилсон? Господин Нилсон, ако обичате прозвуча спокойният глас на Пи, Пи изпод одеялото, господин Нилсон спи в малкото зелено куплено. Креватче! Скитниците така се изплашиха, че мигновено щяха да хукнат на, вън. Но после се замислиха над думите на Пипи, че господин Нилсон спял в креватче за кукли. И тогава фенерчето освети маничкото легло и маймунчето, което спеше в него. Кърсом грамотевицата не можа да се, сдържи и се засмя. Белум каза той, господин Нилсон бил маймуна, ха-ха-ха, а вие за какво го мислехте? Долетя отново спокойно гласът на Пипи изпото одеялото. За машинка за косене на треватели, майката ти и баща ти не са ли вкъщи? Заинтересува се Белум. Не е. Отговори Пипи. Няма ги. Ама съвсем ги няма. Карусон Грамотевицата и Белум се разхълцаха от възторг. Виж какво, моето момиченце, каза Карусон Грамотевицата. Се покажи да си поговорим. О, не, аз спя. Отвърна Пипи. Пак ли става дума за гатанки? Гава отгътнете най-напред тази, какъв е този часовник, дето все върви, пък все не стига до вратата, но сега се намеси балум и решително вдигна одеялото. Танцуваш ли полка? Попита Пипи, като го гледаше право в очи, те. Защото аз вече мога. Прекалено много питаш, рече Карсон грамотевицата. Хайде, сега пък ние да задаваме въпроси, а? Къде са ти например уния пари, де? Толдави бяха на пода. Там в чантата, върху гардероба, отвърна искрено Пипи. Кърсун грамотевицата и Белум се охилиха. Надявам се, че нямаш нищо против да ги вземем, мило приятел, че? Каза Кърсун грамотевицата. О, моля рече Пипи, заповядайте. Белум пристъпи и свали чантата. Надявам се, че нямаш нищо против да си ги взема обратно, мило. Приятелче каза му Пипи, скочи от леглото и се приближи към Белум. Той не разбра точно какво стана, но чантата бързо и ловко се озова. Астрит Линдгрен. 47. Ръцете на пипи. Стига ги. Ядоса се каросунгра мотевицата. Дай чантата. Той грубо хвана пипи за ръката и се опита да изтръгне желаната. Плячка. Шегичка тук, шегичка там. Засмя се пипи, вдигна каросунгра. Мотевицата и го качи върху гардероба. След миг до него се озоваи, белум. Тогава скитниците се поплашиха. Те схванаха, че Пипи не е обикновено момиченце. Ала чантата така ги блазнеше, че забравиха страха си. Хайде заедно, белум! Изкръща каросун грамотевицата. Те скочи, ха от гардероба и се нахвърлиха върху Пипи, която държеше чантата в ръка. Но Пипи леко ги докосна с показалеца си и двамата се намериха в различния глина стаята. Додето успеят да се надигнат, Пипи грабна Еда. Но въже и със светкавична бързина умота ръцете и краката на двамата. Кръци. Тогава те запяха съвсем друга песен. Мила, любезна госпожица удари го на молба каросунграмоте. Вицата. Прости ни, само се шегувахме. Не ни причинявай зло. Ние сме. Двама нещастни, бедни скитници и искахме само да те помолим за малко. кохрана, белом дори за руни сълзи. Пипи старателно постави чантата отново на мястото и кратко върху гърде. Руба. После се обърна към своите пленници. Знае ли някой от вас да танцува полка? Хакемък, отговори колебливо грамотевицата мис. Лече и двамата можем. О, чудесно! Възкликна Пипи и плесна с ръце. Хайде да си по... Танцуваме, а? Знаете ли, аз тък му се научих. Добре, хайде съгласи се Каросонграмутевицата малко. Озадъчен. Тогава Пипи взе една голяма ножица и преряза въжето, с което бе. Ще вързала своите гости. Нямаме никаква музика. Разтревожи се тя, но веднага и кратко хрумна. Нещо. Можеш ли да свириш на гребен? Попита тя Белум. Пък аз ще. Танцувам с него. И пипи посочи карусом грамотевицата. Как да не можеше балун да свири на гребен? И то така свиреше, че се чуваше из цялата къща. Господин Нилсон се надигна в леглото и видя. Как пипи скача в кръг с карусом грамотевицата. Лицето и кратко беше се скул. Вало от напрежение и тя танцуваше, сякаш животът и кратко зависеше от това. Пипи дългото чоръпче. 48. Накрая Белум не искаше повече да свири на гребен, защото твърде, ше, че ужасно го засърбяла устата. А на Карсунграмотевицата, който цял ден беше се влачил по пътищата, му отмаляха краката. Нека още маничко молеше ги Пипи и продължи да танцува. На Белум и грамотевицата не им оставаше друго, освен и те дъпро, дължат. Когато стана три часа след полунощ, Пипи каза. Ах, бих могла да танцувам до четвъртък. Но вие сигурно сте умо, Рейни и гладни. Точно така беше, но те просто не смееха да си признаят. Апипиис, вади от килера хляб, сирене, масло, шунка, студено печено и мляко. Та, тогава Белум, Карлсун, Грамотевицата и Пипи -пи се настаниха около кух. Ненската маса и ядоха, докато станаха четвъртити. Пипи -пи сипа малко. Мляко в едното си ухо, много е полезно срещу възпаление на ушите. Обясни тя, бедничката, възпаление на ушите ли имаш? Попита Белум. А, не отвърна Пипи, но може да питна. После двамата скитници станаха, благодариха топло за вечерята и поискаха да се сбогуват. Колко беше хубаво, че дойдохте. Наистина ли трябва вече да си, вървите? Каза жално Пипи. Не съм виждала човек да танцува полка, като тебе, миличък добави тя, като се обърна към карусон, грамотевицата. После посъветва Белум, Упражнявай се прилежно да свириш на гребен. И тогава няма да, те сърби. Когато бяха вече на прага, Пипи изтича и им донесе по една златна паричка, честно си ги заслужихте. Каза им тя, Астрид Линдгрен, 49, Пипи празнува рождения си ден. Една сутрин Томи и Яника намериха в пуштенската кутия писмо. На, плика пишеше, са и Яника. Когато го отвориха, намериха вътре. Картичка със следния текст. Тми и Яника да дойдат у пипи на Ден одрес след опет. Оплекло, квото искати. Томи и Яника заподскачеха и се разтанцуваха от радост. Те разбра, ха много добре какво пише на картичката, въпреки че правописът беше. По-особен. Пипи се беше измъчила страшно, докато е измайстори. Найс, Тина, оня път в училище не позна буквата «та», но все пак знаеше малко, да пише. На времето, докато кръстосваше моретата, един от моряците, на бащиния и кратко кораб сядаше понякога вечер с нея на кърмата три и учеше, да пише. Но за съжаление Пипи не беше особено прилежна ученичка. Случваше се ненадейно да каже «Слушай, Фридолф», така се казваше Онзи Мурък. «Слушай, Фри, Долф, сега ще зарежем тъй работа, пък аз ще се покатеря горе на на мачтата, за да проверя какво ще бъде времето утре». Ето защо не беше чудно, че писането не и кратко се удаваше. Цяла нощ си блъска тя главата над тази покана и едва призори, когато звездите над... Вила вилекула започнаха да избледняват, че се промъкна до къщата на Томи и Аника и пусна писмото в кутията им. Щом се върнаха от училище, Томи и Аника започнаха да се стягат за празненството. Аника помоли майка си да и кратко на косата. Майката: изпълни желанието и кратко, а после и кратко върза голяма розова копринена пандел." Ка. Томи се причеса с вода, за да му прилепне перчемът. Той пък никак. Не искаше да му е кадрава косата. Аника поиска да облече най-хубавата. Сирокля, но майка й кратко каза, че няма смисъл, защото Аника рядко се вра. Щеше ще чиста и спретната, след като е била у пипи. И тъй, Аника трябва. Ще да се примири с своята почти най-хубава рукличка. А то ми не го. Беше много грижа какъв костюм ще облече, стига да е донейде. Приличен. Разбира се, децата купиха подарък на Пипи. Извадиха пари от спес, товната си касичка и навръщане от училище изтичаха в един магазин за. Играчки на голямата улица, откъдето купиха една много хубава, но, за сега подаръкът им трябваше да остане в тайна. Той беше за вид в зеле, на хартия с много панделки и когато Томи и Еника се приготвиха, Томи, три част на кораб, Пипи дългото чоръпче. петдесет. Взе пакета и децата потеглиха, последвани от настойчивите наставления, на майка им да пазят дрехите си. Те се споразумяха Аника също да по-носи пакета, а когато го връчват на Пипи, да го държат и двамата. Беше вече ноември и се мръкваше рано. Когато Томи и Аника вля, зоха през портата на вила Вилекула, те се хванаха здраво за ръце, защо? То в градината на Пипи беше много тъмно, а старите дървета, от които? Къпеха последните листа, шумяха мрачно. Както на есен отбеляза, Томи. За това пък беше тъй приятно да видиш осветените прозорци на Вила Вилекула и да знаеш, че там те чака празнична трапеза. Обикновено Томи и Еника си влизаха направо от към кухнята, но днес се станаха пред главния вход. Конят не се мяркаше на верандата. Томи почука внимателно на вратата. Отвътре прозвуча глух глас, кой чука в този късен час на моята врата? Дали е призрак, питам, аз или е котерак. Не, Пипи, ние сме. Изпиште, Аника. Отвори, Пипи отвори вратата. О, Пипи, защо говориш за призраци. Така се изплаших. Каза, Аника и съвсем забрави да честити на Пипи. Пипи се разсмя от сърце и разтвори вратата към кухнята. Ах, че бе, ще хубаво да влезеш на светло и топло. Празненството щеше да се със, то и в кухнята, защото там беше най-людно. На долния етаж имаше само две стаи. Едната беше гусната, а там, нали ви казах, стоеше само скри, над, пък другата беше спалнята на пипи. Но кухнята беше голяма и, просторна и пипи бе я подредила чудесно. Беше застлала пода с Чета, а масата с нова покривка, ушита от самата нея. Беродираните цве, тя имаха твърде особен вид, а лапипи твърдеше, че такива цветя расте, лифин доки и вероятно беше така. Завесите бяха спуснати и печката, бумтеше. Господин Нилсон седеше върху съндъка за дърва и думкаше с два капака, а понататък, въгъла, стоеше конят. То се знае, че и той бе. Ще поканен на празненството. Едва сега Томи и Аника се сетиха да поздравят Пипи. Томи се пук, Лони, а Аника направи реверанс. Те и кратко подадоха зеления пакет с думите Честито, желаем ти всичко най-хубаво. Пипи им благодарни трескаво. Развърза пакета. В него имаше музикална кутийка. Като я видя, Пипи, направо постуря от радост. Тя прегърна Томи. После прегърна Аника, после прегърна подаръка и накрая прегърна опаковката. След това за, почна да върти ръчката на музикалната кутийка. От нея се разнесе Емело, Дия, която напомняше на Ах, мой мили Августин. Пипи въртеше ли, въртеше ръчката и сякаш забрави всичко около, Астрит Линдгрен, 51, себе си. После изведнъж се сепна. Мили Боже, та вие още не сте си получили подаръците по случай, рождения ден, но ние нямаме рожден ден. Възразиха Томи и Еника, пипи ги погледна учудено, нали аз имам. Не мога ли да направя и на вас подарък по случай, рождения си ден? Или във вашите учебници пише, че не се прави така, да не би заради уморението да не може, Ами, ми? То, че може, може, каза Томи. Но обикновено не се прави. Ако питаш мене, ще се радвам да получа подарък. И аз обади се Еника. Пипи изтича в гусната и взе два пакета, които лежаха там върху. Скрина. То ми намери в своя някаква особена малка флейта от слунова. Кост, а в пакета на Аника имаше красива брошка, изработена като пепе. Руда. Крилцата и кратко бяха украсени с червени, сини и зелени камъчета. След като вече всички получиха подаръци, беше крайно време да седнат на трапезата, която се огъваше от сладкиши и кораби. Сладки, шите имаха доста чудновата форма, но, според пипи, така ги правели в Китай. Пипи наляв чашите какао с разбита сметана и всеки трябваше да вземе мястото си. Но тогава Томи забеляза: когато мама и татко имат гости на вечеря, на господата дават по. Една картичка и на нея пише, коя дама всеки да придружи до масата. Смятам, че и ние трябва да направим така. Хайде! Съгласи се Пипи, но всъщност при нас няма да стане, както му е редът, защото са. Мо аз съм господин, какво говориш? Възкликна Пипи. Да не смяташ господин, Нилсон за госпожица. А, ни най-малко, но просто бях го забравил, каза Томи. После. Седна върху съндъка за дърва и написа на една картичка. Господин Сетергрен има удоволствието да придружи госпожица. Дългото чоръпче» Господин Сетергрен съм аз, обясни той самодоволно и показа. Картичката на Пипи. После написана друга картичка, господин «Господин Нил». Сон има удоволствието да придружи госпожица Сетергрен. Добре, но и законя трябва картичка, реши Пипи. Дори и да не. Седне с нас на масата. Тогава Томи написа под диктовката на Пипи: Конят има. Пипи дългото чуръпче 52. Удоволствието да остане въгъла, където ще получи сладкиши и захар. Пипи тикна картичката под муцуната на коня и му каза: Прочети това и кажи какво мислиш. Конят очевидно нямаше нищо против, тато ми предложи ръката си. На пипиите се отправиха към масата. Но господин Нилсон не проявя. Ваше никакво намерение да поканя Ника. Затова тя го грабна и безце, ремонно го занесе до масата. Той обаче отказа да седне на стол и се раз, положи върху покривката. Дори не искаше да пие какао със сметана, но, когато Пипи сипа вода в чашата му, той я е хвана с две ръце и изпи. Аника, Томи и Пипи му се нахвърлиха върху вкусните неща Аника заяви, че ако наистина в Китай правят такива сладкиши, тя ще отида да живее там, когато порасне. След като господин Нилсон изпи водата, той обърна чашата и я, сложи върху главата си. Пипи видя това и направи същото. Но тя не бе, ще изпила до край какълто и една кафява въдичка се стече по челото и. После понослето и кратко, Пипи изплези език и я спря. Нищо не бива да се губи. Отбеляза тя, Том и Еника облизаха внимателно своите чаши, преди да гинах, лупят на главите си. Когато всички бяха сити и доволни, а и конят получи каквото му се. Полагаше, пипи сръчно хвана четирите краища на покривката и явдик. На течешките и чиниките се раздрънчаха вътре като в чувал. После, набутат цевия вързоп в сандъка за дърва. Винаги разтребвам веднага, след като се нахраня, обясни Сега идваше ред на игрите. Пипи предложи някаква игра, наречена. Не докосвай пода. Беше много проста. Единственото правило беше да обикалят кухнята, без нито веднъж да стъпят на пода. Пипи го направи, за един миг. Но Томи и Еника също бяха пъргави. Тръгваха от умивал, мика от с много широк разкръч можеха да достигнат печката, от там. Съндъка от съндъка през полицата за шапки върху масата, от масата, през два стола до шкафа въгъла. Между шкафа и умивалника имаше разстояние от няколко метра, но за щастие там стоеше конят и ако се, покатереха на гърба му от към опашката и се спуснеха от към главата, ка, то в подходящ момент се мятаха в страни, улучваха право умивалника. След като полудуваха така известно време и рупличката на Еника. вече не беше почти най-хубавата и кратко, а почти най-нехубавата, а пък Томи. Беше станал черен като коминочистъч. Децата решиха да измислят нещо. Друго. Хайде да се качим на тавана да навестим призраците, предложи. Астрит Линдгрен. 53, Пипи. Наника и кратко секна дъхът. Пъпа призраци ли има горе? Полита тя. Дали има? Същинска навалица, отвърна Пипи. Таванът бъка. От най-различни породи призраци и привидения. Просто се препаваш в тях. Да се качим ли? Възкликна Аника и погледна Пипи Сукор. Мама казва, че няма никакви призраци и привидения, каза Томи. Наперено. Вярвам съгласи се Пипи. Наистина никъде няма освен тук, за, защото всички живеят на моята ван. И просто няма смисъл да ги карам да се преместват. Всъщност не са опасни. Само понякога щипят по ръце, те те да остават синини, а друг пътвият. Освен това, играят на кегли с гла, Вите си. Играят, играят, играят на кегли с главите си. Промълви, Аника. Именно потвърди пипи. Хайде да се качим горе и да си пого. Ворим с тях. Много съм добра на кегли. Томи не искаше да признае, че го е страх, а пък някак много му се. Искаше да види призрак. Ех, как щеше да разказва на момчетата в учи. Лище. Той се отешаваше и е това, че призраците няма да посмеят дъна, паднат Пипи. Затова реши да тръгне с нея. Клетата Аника не искаше и да чуе за тавана, но изведнъж и кратко хрумна, че някой маничък призрак би могъл да се промъкне при нея, както си седи сама в кухнята. И това е, ши въпроса. По-добре заедно с Пипи и Томи сред хилядите призраци. Отколкото сама в кухнята с най-малкото призраче, Пипи тръгна напред. Тя отвори вратата, която водеше към стълбата, за тавана. Там беше тъмно като фрог. Томи се хвана здраво за Пипи, а Аника още по-здраво за Томи. И така се заискачваха нагоре. При всяка, стъпка стълбата пръщеше и скърцаше. Томи се замисли дали не е по-добре да се откажат. А Аника нямаше защо да се замисля. Беше убедена в това. По едно време стъпалата свършиха и те се намериха на тавана. Бе, ще съвсем тъмно. Само един наклонен лъч чертаеше светла ивица по пода. Когато вятърът нахлуваше през процепите, от всички яблидолита, хавздишки и стенания. Здравейте вие, всички призраци. Провикна се Пипи. Ако там Имаше призраци, те не отговориха. Така си и помислих, рече Пипи. Отишли са на заседание на Пипи дългото чуръпче. 54. Ръководството в Съюза на призраците и привиденията. Аника изпусна въздишка на облегчение и се обнадежди от мисълта. Че това заседание може да продължи до късно. Но в същия миг от Еди, на тавана прозвуча зловещ писък. Аои връщаше гласът и миг след това Томи видя как не, що се приближава устремно към него в мрака. Той почувствува полъх, край челото си изърна нещо черно, което изчезна през едно отворено, прозорче. Той вик до небето, призрак, призрак, аника му пригласеше, той нещастник ще закъсне за заседанието от беляза пипи, ако беше призрак, а не бухал. Освен това призраци няма продължи. Тя след малко. Та колкото повече размишлявам, толкова повече се. Обеждавам, че беше бухал. Ще смачкам носа на всеки, който твърди, че има призраци. Нали ти самата разправяше, че има обади се Еника. Нима. Наистина ли? Изненада се пипи. Тогава трябва да смач, към и своя нос. Тя замахна и се удари силно по носа. Сега Томи и Яника вече се. По успокоиха. Те дори се осмелиха да отидат до прозорчето и да надник, над вградината. По небето се влъчеха големи черни облаци, които пос, тепенно обгръщаха луната. Дърветата шумяха. Томи и Аника се обърнаха. И ужас към тях се носеше бяла фигура, привидение. Изкръща Томи. От ужас Аника дори не можа да извика. Фигурата идваше все по-близо. Томи и Аника се вкупчиха един за друг и стиснаха очи. Наизвед, наш привидението каза, вижте какво намерих. Ношницата на татко. Беше е и фонази стара, моряшка ръкла. Ако е подгнал долу, мога да си я нося. Пипи застана пред тях, а ношницата се влъчеше около краката и кратко. Ах, Пипи, щях да умра от страх! Възкликна Аника. Хайде де! Нощниците съвсем не са опасни уверие пипи. Ха, пят единствено при самоотбрана. Пипи реши да претършува основно морешката ръкла. Преместия. До прозорчето и вдигна капака. Тъй че оскъдните лунни лъчи осветиха. Съдържанието и кратко, вътре имаше цял куп стари дрехи, които пипи изхвърли на пода. Отдолу се появиха няколко стари книги, един далекоглед. Три пистолета, шпага и кесия са златни парички. Астрит Линдгрен. 55. Тралала Хопсаса. Каза доволно Пипи. Ех, че забавно. Възкликна Томи. Пипи събра всичко в полите на нощницата и тримата слязоха паква. Кухнята. Аника беше много доволна, че напуска тавана. Не позволявайте никога на децата да си играят с огнестрелно ура. Жие! Рече Пипи и взе по един пистолет във всяка ръка, защото може. Да стане нещастие продължи тя и натисна едновременно двата спуса. Ка здравата изтрещаха, а. Отбеляза тя, като погледна към тавана. Там се виждаха две дупки, където бяха се забили кушумите. Кой знае каза тя с надежда в гласа, може би кушумите са про. Били тавана и са улучили някой призрак в краката. Това ще ги научи. Друг път да се позамислят, преди да плашат малки невинни деца. Защо? То въпреки, че не съществуват, смятам, че няма защо да карат хората да губят и ума, и дума. Всъщност искате ли по един пистолет? Попита тя. То ми изпадна във възторг, а Аника също поиска пистолет, само че празен. Сега, ако искаме, може да образуваме разбойническа шайка Зея. Випипи и погледна през далеко гледа. С този далеко глед почти виж, Дамбълхите в Южна Америка продължи тя. И той ще ни трябва, ако, създадем банда, так му тогава на вратата се почука. Беше бащата на Томи и Яника, който идваше да прибере децата си. Отдавна било време за спанет нас, той е той. Томи и Яника набързо благодариха, сбогуваха се и събраха сво, и те подарат флейтата, брошката и пистолетите. Пипи изпрати гостите си до верандата и ги проследи с поглед, дока той изчезнаха по алеята на градината. Те се обръщаха и кратко махаха с ръка. Тя се открояваше на осветената врата със своите штръкнали рижи плит, чици, облечена в развяващата се нушница на баща си. В една ракадър, жеше пистолета, а в другата шпагата. Тя отдаде войнишки поздрав с шпагата. Когато Томи, Аника и баща и кратко стигнаха до портата, чуха, че Пипи, вика нещо подира им. Спряха и се ослушаха. Дърветата шумоляха и еда, въчуха гласи кратко, но все пак доловиха, когато порасна, ще стана пират. А вие, Пипи дългото чоръпче, 56. Пипи обикаля магазините, в един хубав пролетен ден, когато слънцето грееше, птичките чуро. Ликаха и във всички канавки се стичаше вода, Томи и Аника до припка, хававила вилекула. Томи носеше няколко бучки захар за коня и пре. Ди да влязат при Пипи, децата постояха малко на верандата, за да го по -тупат. Когато влязоха в къщата, Пипи още спеше. Както обикновено, краката и кратко бяха върху възглавницата, а главата на обратния край, под одеялото. Аника е ощипа по палеца на крака и, и кратко каза, — Събуди се, господин Нилсон беше вече буден и бе се метнал на полилея. Пос, тепенно одеялото се размърда и оттам се подаде една рижа главица. Пи, пи отвори ясните си очи и широко се усмихна, — Ей, вие ли ме щипете по краката? Аз пък сънувах, че моят татко, негърският крал, иска да провери дали нямам мазоли. Тя седна на края на леглото и обочурапите си един кафяв и един черен. Уверявам ви, че до дето ходя с тия лапатъри, никога няма да имам. Мазоли каза тя, като нахлузи големите си черни обуща, които бяха. Точно два пъти по-дълги от стъпалата и кратко. Пипи, какво ще правим днес? Попита Томи. Аника и аз не сме. На училище. Хъм по този въпрос заслужава да се помисли, отговори Пипи. Не можем да танцуваме около новогодишната елха, защото е изхър, лихме преди три месеца. Ако имаше лед, можехме да се пързаляме цял, преди обед. Много е весело да купаем злато например, но и това не сета, ва, защото не знаем къде има злато. Най-много има всъщност ляска, но там пък просто не можеш да се разминеш от злато търсъчи. Не, явно, че трябва да измислим нещо друго. Да, нещо интересно, възкликна Еника. Пипи сплете косите си на две стегнати, стърчащи пличини. Тя, размишляваше, какво ще кажете, ако идем в града и пообиколим магазините? Предложи тя накрая. Нямаме пари, възрази Томи. Аз имам. Заяви Пипи и за доказателство отвори голямата чанта, пълна догоре с златни парички. Тя гребна цяла шепа и напъха. Астрит Линдгрен. 57. Монетите в джоба на престилката си. Остава само да си намеря шапката и съм готова да тръгна, каза. Тя, шапката не се виждаше никъде. Пипи дзерна най-напред в сан. ка за дърва, но чудна работа там я нямаше. После надникна в па. Не разъхляп, но там пък се търкалеха само един жартиер, някакъв разва, ленбудилник и една суха коричка хляб. Най-сетне тя провери дори и на. Полицата за шапки. Там обаче нямаше друго освен един тиган, една от вертка и парче сирене. Навсякъде безпорядък и нищо не може да се намери и мърмуреше. Недоволно пипи. Отдавна се чудех къде е сиренето, та добре, че поне. Не го намерих. Ей, шапко извика тя после, идваш ли с мене по магазините, или не? Ако не се появиш мигновено, после ще бъде късно. Никаква шапка не се появи. Е, добре, щом е толкова глупава, нека се сърди на себе си. Но да, не съм чул оплакване, когато се върна, заяви Пипи строго. След малко тримата вече бяха на път към града Томи и Еника, напред, а зад тях Пипи с господин Нилсон на рамо. Слънцето грееше, тъй ярко, небето беше тъй синьо, а децата бяха тъй радостни. Водата ве, Село оклокочеше в канавката край пътя. А тази канавка беше дълбока ива. в нея имаше много вода. Обичам канавките. Възкликна Пипи и без много да му мисли, цопна във водата. Тя и кратко стигаше до коленете и като подскачаше весело, успя да упръска Томи и Еника. Сега си играе на кораб, провикна се Пипи и зацепи водата. Но, едва беше издумала, спана се и изчезна във водата. Поточно на подводница продължи тя невъзмутимо, след като подаде отново носа си навън. Пипи цялата си мокра. Разтревожи се Еника. Че какво от това? Отвърна пипи. Кой е казал, че децата не пре? Еменно трябва да са сухи. Чувала съм, че студени разтривки каляват чо. Века. Само тук у нас хората са си че децата не трябва да вли. Зад в канавките. В Америка, например, канавките са така претъпкани с деца, че няма място за водата. Там ги държат цялата година. През зима, та, естествено, замръзват в леда и само главите им се подават отгоре. Майките идват да им носят супа и кюфтета, тъй като децата не могат да. Се върнат за вечеря. Затова пък са здрави като камъчета. Честна дума, градчето изглеждаше много красиво под лъчите на пролетното. Пипи дългото чоръпче. 58. Слънце. Тесните калдара улички криволичеха, както им дойдеше, между къщите. Почти всеки дом бе заобиколен с градинка и там цъфтя. Хакокичета и минзухари. Градчето имаше много магазини. В този хубав, пролетен ден много хора влизаха и излизаха през вратите им извънчета. Та закачени там, дрънкаха непрекъснато. Домакините носеха кошници, за да си купят кафе и захар, сапун и масло. Много от децата в градчето също бяха излезли, за да си купят бомбони или пакетче дъвка. А лапове, чето нямаха пари да си купят нещо и горките стояха край витрините и гледаха лакомствата, изложени там. Тъкмо, когато слънцето грееше най-хубаво, по главната улица се появиха три малки фигурки. Това бяха Томи. Аника и Пипи еднасъв. Се мокра Пипи, която по целия път оставяше подиреси въдички. Колко сме щастливи! Възкликна Аника. Вижте колко много. Магазини, а ние имаме цял голям джоб, пълен с парички. При тази мисъл и на Томи му стана така весело, че рипна високо, във въздуха. Е, хайде да започваме тогава поткани ги Пипи. Най-напред. Искам да си купя пияно. Но, Пипи каза Томи. Можеш ли да свириш на пиано? ще знам дали мога, като никога не съм опитвала отвърна. Пипи. -пи. Не съм имала пиано, на което да опитам. А трябва да ти кажа, то ми, че за да се научиш да свириш на пиано без пиано, са необходими. Страшно много упражнения. Не се виждаше никакъв магазин за музикални инструменти. Затова пък децата минаха по край някаква парфюмерия. На витрината беше. Поставен голям буркан с помада против лунички, а до него ви се шекар. То не на табела с надпис Страдате ли от лунички? Какво пише там? Заинтересува се Пипи. Нали не искаше да ходи на училище като другите деца? Та не може. Ще да чете чак толкова. Пише страдатели от лунички? Обясни кратко Еника. Аха, виж ти! Рече Пипи и се замисли. Е, добре, вежливият, въпрос изисква вежлив отговор. Хайде да влезем. Тя бот на вратата и влезе в магазина, последвана от Томи и Еника. На щанда стоеше възрастна дама. Пипи тръгна право към нея. Не. Заяви тя решително. Какво обичаш? Попита дамата. Не. Повтори, Пипи. Не разбирам какво искаш да кажеш, очуди се дамата. Астрид Линдгрен. 59. Не, съвсем не страдам от лунички Зеви Пипи Едва сега дамата, проумя, но когато се загледа в Пипи, не можа да се въздържи възкликна, но, мило дете, цялото ти лице е обсипано с лунички. Ами че да отвърна Пипи, но не страдам от тях, а си ги харес, вам. Довиждане Преди да излезе от магазина, се обърна и извика. Ако ви попадне някоя помада, от която се образуват лунички, мо, же да ми изпратите от дома 7-8 бурканчета. Пипи продължи нататък. Внезапно спря пред един сладкарски ма, газин. Там беше се събрала цялата тълпа лига, потънали в съзерца. Ние на всичките лакомства, които се виждаха през стъклото. Големите буркани, пълни с червени, сини и зелени бомбони, дълги редици шоко. Ладови сладкиши, цели купища дъвка и съблазнителни захарни пръчки. Наистина, не беше чудно, че докато надничаха през витрината, тези дечица от време на време тежко въздишаха. Защото си нямаха пари, ня, маха нито едно петъче. Пипи, в този магазин ли ще влезем? Попита Томи с трепети, дръпна Пипи за ропличката. Так му в този магазин ще влезем, отвърна Пипи на търтено. Да. Видим какво ще стане. Те влязоха. Искам 18 килограма бомбони. Моля, каза пипи и размаха една златна паричка. Продавачката зяпна. Не беше свикнала да продава по толкова бон. Бони наведнъж. Искаш да кажеш 18 бомбона. Осведоми се тя. Искам да кажа 18 килограма бони. Повтори пипи и сложи. Златната паричка върху те тогава продавачката изведнъж се раз, бърза и започна да сипва бомбони в големи киси. Томи и Яника заста, наха до нея и сочеха най-хубавите видове. Имаше едни червени, които бяха чудно вкусни. След като ги посмучеш известно време, устата из, веднъж се изпълва с великолепен крем. А имаше и едни зелени кисе, лички, които съвсем не бяха за изхвърляне. Желираните малини и чер. черните лакрицови четири пръчки бяха също хубави. Да вземем по 3 кг от всеки вид, предложи Еника и така. Четири лакриц черна дъвкава маса, от която в северните страни се правят различни бомбо. Ни. Бел прев, пипи дългото чоръпче. 60. Направиха. Ако след това поискам 60 захарни пръчки и 72 пакета дъвка, не. Вярвам, че, общо взето, са много повече от 103 шоколадови пури. ко. Ито ми трябва днес, каза Пипи, във всеки случай ще имам нужда от една каручка, за да мога да откарам всичко. Продавачката каза, че в съседния магазин за играчки сигурно може да се купи каручка. Пред сладкарския магазин сега се бяха струпали още повече деца, които втренчено гледаха през витрината и едва не им прилушаваше от. Вълнение, като видяха как Пипи прави покупки. Тя се втурна в магазина. За играчки купи една каручка и натовари в нея всички пакети. После, хвърли поглед около себе си и се провикна. Ако тук има някое дете, което да не обича бомбони, нека излезе. Една крачка напред. Никой не помръдна. Чудна работа, каза Пипи. Ей, добре, а има ли някое дете, което обича бомбони? Два три деца пристъпиха напред. Между тях естествено бея, хатоми и Еника. Томи, отвори кесите. Изкомандува Пипи. Томи стори това с готовност. И тогава започна едно ядене на Бон, Бони, каквото в градчето до тогава не бяха виждали. Децата се тъпчеха с Бонбони едно през друго лъпаха от червените, които се топят от кисея. Личките, зелените, от захаросаните малини и лакрицовите пръчки. А освен това, непрекъснато държаха в уста по една шоколадова по. Ра, защото вкусът на шоколада се съчетаваше чудесно с вкуса на жили. Раните малини. От всякъде притичваха още деца и Пипи раздаваше бон. Бони с пълни шепи. Струва ми се, че трябва да купя още 18 килограма, каза тя. Иначе няма да остане нищо за утре. Пипи купи още 18 килограма, но въпреки това не остана кой знае, колко за другия ден. А сега напред към следващия магазин, извика Пипи и Хлътнав, магазина за играчки, последвана от всички деца. Тук имаше какви ли не, хубави неща влъкчета и автомобилчета, които се навиват, красиви кук, Лис елегантни роклички, купленски сервисчета, пистолети, които гър, мят оловни войници. Платнени кучета и слънчета, красиви, подвързи и за книги и скачащи палячовци. Какво ще обичате? Попита продавачката Астрит Линдгрен. 61. Ще обичаме по-малко от всичко. Заяви пипи и хвърли, и спитате, лен поглед към рафтовете. Страшно ни липсват, например, е такива. Палячовци продължи тя и гърмящи пистолети. Но мисля, че бързо. Ще запълним тая липса. Пипи извади една шепа златни парички. После каза на всяко дете, да посочи какво му е най-необходимо. Аника си избра чудна кукла с ру, си кадрици и розова купринена рукличка. Тя казваше «Мама», когато я натиснеха по коремчето. Тони поиска въздушна пушка и локомотив и ги получи. Другите деца също казаха какво искат и когато Пипи се разп. Лати в магазина не беше останало много нещо, само няколко подвър. зи за книги и дървени купчета. За себе си Пипи не купи нищичко, но на господин Нилсон подари огледало. Когато вече си тръгваха, Пипи купи на всяко дете по едно глинено, петле свирка и като излязоха навън, всички надуха петлетата, а Пипи отмерваше такта. На главната улица се вдигна такава врява, че един по лица и дойде да види какво става. Каква е тая какофония? Развика се той. Това е парадният марш на Крунбъргския полк, обясни Пипи, но не съм сигурна дали всички деца са наясно с това. Някои като чели, мислят, че свирим гласът ни да кънти като грамотевица, братя. Престанете веднага. Кресна полицаят и си запуши ушите. Пипи, го потопа зачувствено по гърба. Бъди доволен, че не си купихме тромбони, каза му тя. Лека-полека лека свирките замлъкнаха една подир друга. Накрая само, Томи от време на време надуваше своята. Полицаят заяви много строго, че на главната улица не бива да сета. Вътмитинг ги, че децата трябва да се приберат по домовете си. На това не се възпротиви никой, защото всяко дете искаше да изпробва новото. Си влакче да покара автомобилчето си или да сложи хубавата си кукла. Да спи. И така децата се разотидоха весели и доволни. Но вечерта ни е да, но от тях не можа да хъпне. Пипи, Томи и Яника също тръгнаха към къщи. Пипите глешека, ручката изепаше по табелите на всички магазини, край които минаваха, като сричаше надписите, доколкото можеше, а пъта е ка, тя. Нали от се купуват люкарства? Да, от тук се купуват лекарства, обясни Яника. Тогава веднага ще вляза да си купя, но ти не си болна. Възрази Томи, каквото не е, може да стане, каза Пипи. Всяка година много, Пипи дългото чоръпче, 62 хора се разболяват и умират само защото не си купуват на време, люкърства, аптекарят си стоеше в аптеката и въртеше хапчета. Той смяташе да, навърти само още две-три, защото времето беше напреднало и скоро. Щеше да затваря. Но тогава пред тезгяха изникнаха Пипи, Томи, Аника. Бих искала да купя 4 литра люкърство, каза Пипи. Какво лекарство? Нетърпеливо попита аптекарят. Предпочитам такава, дето лекува болести. Какви болести? Попита аптекарят още по-нетърпеливо. Хъм, ами да помага срещу коплюш, ме хори по краката, болки в ко Рема червен вятър и ако случайно си напъхаш бубено зърно в носа и ей, такива работи. Би било добре, ако с него може да се полират и мебели. Изобщо да бъде едно превъзходно лукърство. Аптекарят отговори, че толкова превъзходно лекарство няма. Твър, деше, че за различните болести е имало различни лекарства и след като Пипи изброи още десетина други страдания, които искала да се изцери. Той нареди върху тезгяха много шишета. Върху някой написа, външно, което означаваше, че това лекарство бива само да се мъже по кожата. Пипи плати, прибра шишетата, благодари и си тръгна, послед. Вана от Томи и Еника. Аптекарят погледна часовника си и видя, че е. Станало време да затваря, той внимателно заключи вратата и си мислеше, как ще си иде от дома и хубаво ще си похапне. Навън пипи нареди шишенцата на земята. Олеле едва не, забравих най-важното. Възкликна тя. Тъй като вратата беше вече зад, ворена, че натисна силно и продължително бутона на звънеца. Том и Аника чуха как аптеката се огласи от пронизителен звън. След малко се открехна едно прозорче, поставено на вратата, през което хората купло. Въха лекарства, когато някой се разболееше нощем. Аптекарят подаде главата си. Лицето му беше доста зачервено. Сега пък какво искаш? Попита той сърдито. О, извинете, миличък аптюкарю, каза Пипи. Изведнъж се сетих, за нещо. Вие като аптюкар, който така добре разбира от болести, може да ми кажете кое е по-добре, когато човек го боли корем да изяде една. Претоплена кървавица или да накисне корема си в студена вода. Лицето на аптекаря стана още по-червено. Изчезва и изкреще той, и то веднага, инак той хлопна. Прозорчето. Брей, какъв е зъл, каза за жално Пипи. Държи се, сякаш съм му. Астрит Линдгрен, 63, направила нещо. Тя натисна пак звънеца и след няколко секунди аптекарят отново се появи на прозорчето. Лицето му беше просто ужасно червено, топлата кървавица вероятно е трудно смилаема, а... Осъмни се, Пипи, -пи, като го гледаше приветливо, аптекарят не отговори, а блъсна с трясък прозорчето. Ей, добре реши Пипи -пи и повдигна рамене. Тогава все пак ще, опитам с топла кървавица. А пък той да му мисли, ако се случи нещо. Тя седна спокойно на стъпалата пред аптеката и строи шишенцата, пред себе си. Чудна работа, колко са недосетливи понякога възрастните хора, каза тя. Този ме натовари, изчакайте да видя 8 шишета, а всичко му. Же прекрасно да се събере в едно. Цяло щастие, че аз поне имам малко. Здрав разум. При тези думи тя измъкна тъпита от всички шишета и сипа съдър. Жението им в едно от тях и здравата го разтърси. После го вдигна към устата си и отпи от него най-едри глътки. Аника знаеше, че някой отле, кърствата са само замазане върху кожата и изтръпна, пипи, от да знаеш, че това лекарство не е отровно, то ще проличи отвърна весело пипи. Ще проличи най-късно, до утре сутринта. Ако до тогава съм още жива, значи, че не е отровно и, ще могат да го пият и най-малките деца. Томи и Аника потънаха в дълбоко размишление. Подир малко то, ми се обади колебливо и плахо. Ами ако все пак е отровно, тогава ще вземете каквото е останало в шишето и ще полирате мебелите в стуловата. Отровно или не, това лекарство няма да отиде на вятъра, тя сложи шишето в количката, където бяха локомотивът и въздуш, на тъпушка на томи, куклата на аника и един плик с пет червени бон, бълнчета. Това беше всичко, което остана от 18 кила. Там се, деши и господин Нилсон. Беше се изморил и искаше да се вози. Между другото ще ви кажа, че това май ще се окаже чудесно лю. Кърство Чувствувам се вече много по-добре. Особено добре се чувство, опашката ми заяви Пипи и завъртя въображаемата си опашка. После задърпа къручката към вила Вилекула. Томи и Яника вървя, Хадонея до нея и усещаха, че мъничко ги присвиват коренчетата. Пипи дългото чоръпче 64. Пипи претърпява корабокрушение. Всеки ден след училище Томи и Яника се втурваха към Вила Виле кула. Дори не искаха да учат уроците си у дома, а носеха и учебниците. Сил Пипи! Добре правите, казваше им Пипи. Стойте тук и учите, пък дано. И по мен се закачат малко знания. Не бих рекла, че имам кой знае каква. Нужда от тях, но вероятно не може да се стане истинска фина дама, ако. Човек не научи колко хотентоти има в Австралия. Томи и Еника бяха разтворили своите учебници по география на кухненската маса. Пипи беше се разположила по-турски в средата на масата. Макар че си представете, каза Пипи и замислено натисна са. Си с пръст, че тък му, когато научи колко хотентоти има, един от тях. хванет на умония и вземе, че умре, тогава всичко е било на празно и аз. Няма да съм никаква истинска фина дама. Тя потъна в размишления. Някой трябва да каже на хотентотите да правят така, че да не сета. та. Вът грешки във вашите учебници. Стом Томи и Яника свършиха с уроците, започваше веселата част. Ако времето беше хубаво, те лодуваха из градината, ездеха коня или се. Качваха на покрива на бараката и там си пиеха кафето. Обичаха също да. Се катерят по стария дъб, онзи, Дето беше съвсем кух, та можеха да се вмъкват вътре в стъблото. Пипи казваше, че това било много забележи, тълно дърво, защото в него растяла лимонада. Да, да, вътре в дървото, растяла лимонада. И действително трябва да имаше нещо вярно в това, защото всеки път, когато децата се спускаха в своето скривалище, там, ги очакваха три шишета лимонада. Томи и Яника не можеха да проуме. И откъде изчезват празните ли му надени бутилки, но Пипи твърдеше, че овяхвали, щом ги изпиеш?» Да, наистина забележително дърво. Понякога в него никнеха и шоколадови пасти, но според Пипи това само в. Четвъртък и за това Томи и Яника не пропускаха да идат там всеки чет, въртък, за да ги оберат. Пипи ги уверяваше, че ако човек намери време. Редовно да полива дървото, в него биха могли да избуят и кифли, тадо, ри и телешко печено. Когато се случваше дъждовно време, децата трябваше да останат в къщата, но и тогава не скучаеха. Понякога разглеждаха чудните неща в Астрит Линдгрен. 65. Чекмеджетата на скрина, а друг път седяха пред печката и наблюдаваха. Как пипи пече вафли или ябълки, или пък се вмъкваха в сандака за дърв. Въй слушаха разказите на Пипи за опасни приключения от времето, когато кръстосвала моретата, ама че буря беше. Разказваше Пипи. Дори и рибите страдаха от морска болест и искаха да отидат на суша. Видях с очите си една ако, лай по зеленяло лице и една сепия, която се беше хванала за главата с всичките си пипала. Еха, каква буря беше! А ти не се ли изплаши, Пипи? Попита Аника. Представи си, ако беше станало корабокрушение. Добави Томи. Мама ма, ма", рече пипи. Толкова пъти съм претърпявала корабокру. Шение кога повече, кога помалко, Та не се изплаших, поне отначало. Не се изплаших, когато вятърът отнесе стафидите от ушафа, докато ве. Черяхме, нито пък, когато бурата издуха ченето от устата на готвача. Но, когато видях, че от корабния котерак, е останала само кожата, а самият. той се носи съвсем гол към далечния изток, тогава започнах да се, притеснявам. Имам една книга, в която се разказва за корабокрушенец, каза, Томи. Казва се Робинзон Крузо. О, да, толкова е интересна. Възкликна Аника е Робинзон Попа, да на един необитаван остров, пипи запита Томи и се настани по-удобно в сандъка. Типре. Търпявала ли си такова корабокрушение, та да попаднеш на пуст, остров, би могло да се каже отвърна важно пипи. -пи. Надали ще се, намери по корабокрушен човек от мен. В Сравнение с мен, разни тамро. бинзоновци ще имат да вземат. Мисля, че има всичко 8 или 10 ос, трува в Атлантическия и Тихия океан, на които да не съм попадала след. Корабокрушение. Те са влезли в специалния черен списък на туристи, ческите справочници. Трябва да е чудесно да се намираш на пустинен остров. Възг, на Томи. Как искам да ми се случи и на мен? Това може лесно да се уреди, увери го Пипи. Острови поне не, липсват. Да, и аз знам един, който не е далеч от тук, каза Томи. Сред вода ли е? Попита Пипи. Разбира се. Отвърна Томи. Чудесно! Възкликна Пипи. Защото ако беше на суша, нямаше. Да ни свърши работа. Пипи дългото чоръпче. 66. Томи просто поштуря от възторг. Ще го направим. Извика той. Да тръгваме веднага. Подир два дни започваше лятната вакансия на Томи и Еника, Апо, по същото време родителите им заминаваха. По-скоден случай да се играе. На Рубинзоновци никой не би могъл да си представи. Който иска да претърпи корабокрушение, трябва първо да се пок. Рижи за кораб, каза Пипи. А ние си нямаме отбелязаника. На дъното на реката видях някаква стара на лодка сети се, Пипи. Но тя вече е претърпяла корабокрушение, възрази Аника. Толкова по-добре. Отвърна Пипи. Так му вече знае как стават. Ти е работи. За Пипи беше проста работа да измъкне потъналата лодка. После, стои цял ден на брега на реката, за да запушва дубките на жалката разва, лина със мула и кълчища. А пък една дъждовна сутрин се затвори в хамбара и издялка с теслата две гребла. Лятната вакансия настъпи и родителите на Томи и Аника се стегна. Ха за път! Ще се върнем подир два дни, каза майка им. Бъдете добри и! Послушни и помнете, че каквото ви каже Ела, това ще правите. Ела беше домашната помощница и щеше да наглежда децата, дока то се завърна родителите им. Но когато децата останаха сами с нея, то ми каза, всъщност няма защо да ни наглеждаш, Ела, тъй като през цялото. Време ще бъде му пипи. А освен това можем и сами да се наглеждаме, добави Еника, да не би някой да наглежда пипи. Защо тогава не оставят и нас на мира? Поне за два дни, Ела нямаше нищо против да бъде два дни свободна и след като то, Мияника се молиха, врънкаха и хленчиха, додето и кратко умръзна, тя каза, че всъщност би могла да замине на гости при майка си. Но за това пък, децата дадоха честна дума да се хранят и да спят редовно и вечер да не, тичат навън без топли полувери. То ми заяви, че с най голямо удоволствие. Вие би я и навлекал цяла дозина на полувери, само и само Ела да замине. Та и стана. Ела изчезна и два часа по късна пипи, Томи, Айника. конят и господин Нилсон потеглиха към пустия остров. Беше мека вечер в началото на лятото. Въздухът беше топъл, макар, че имаше облаци. Трябваше да изминат достъпът, докато стигнат. Астрит Линдгрен, 67 Езерото, сред което се намираше островът. Пипи носеше лодката високо, над главата си. На гърба на коня беше натоварила огромна турбани. палатка. Какво има в турбата? Заинтересува се Томи. Храна, огнестрелно оръжие, одеяла и една празна бутилка обяс. Ни Пипи мисля, че нашето корабокрушение трябва да е малко улесне, но защото ви за първи път. Обикновено след корабокрушение убивам, някоя антилопа или лама и ям месото сурово. Но представете си, че на този остров няма нито антилопи, нито лами. Ще бъде просто обидно, ако трябва да умрем от глад заради такива дреболии. А защо ти е празната бутилка? Попита Аника. Защо ми е празната бутилка ли? Как може да задаваш толкова, Глупав въпрос? Най-важното нещо за едно корабокрушение без съмне. Ние е корабът, а второто празната бутилка. На това ме е научил баща. Ми още когато бях в люлката. Пипи, каза ми той. Не е страшно, ако. Забравиш да измиеш краката си, когато отиваш да те представят в краус. Кия двор, но ако забравиш празната бутилка при корабокрушение Себело. Гом прощавай. Добре, но за какво служи? Недоумяваше Еника. Ти не си ви чувала за писма в бутилки? Каза Пипи. Написваш, върху парче хартия, че искаш помощ, пахаш го в бутилката, запушваш я. Стапа я хвърляш в морето, а тя се понася право при някого, който ще дойде да те спаси. Как мислиш, че иначе ще отървеш кожата си следко? Ръбокрушение? Като разчиташ на случайността. Така нищо не става. Тъй ли било Ника и се замисли. Не след дълго децата стигнаха до малко езеро. Точно в средата му лежеше необитаваният остров. Слънцето проби през облаците и огряс. Мека светлина сочната лятна зеленина. Наистина. Възкликна Пипи. Това е един от най-хубавите необитавани острови, които съм виждала. Тя спусна лодката във водата, разтовари коня и сложи всичко на. Дъното на лодката. Аника, Томи и господин Нилсон скочиха вътре. Пи, пи потопа коня. Е, скъпо мое конче, колкото и да искам, не мога да те поканяв. Лодката. Надявам се, че знаеш да плуваш. Много е лесно. Виж какво, трябва да правиш. Тя се бухна във водата, както си беше с дрехите, и загреба с ръце. Да знаеш само колко е весело. А ако искаш да стане още повесе, Ло, може да си играеш на кит. Ето така, пипи дългото чуръпче. 68. Пипи напълни устата си с вода, легна по гръб и започна да пръска, като фонтан. Конят очевидно не се забавляваше, но когато пипи се качи, флотката в взе веслата и загреба, той се хвърли във водата и заплува по. Дира им, обаче не си играеше на кит. Вече наближаваха острова и внезапно, Пипи извика, всички на помпите, а след миг, нищо не помага. Трябва да напуснем кораба. Спасявайте се кой, как може, тя се стана на кърмата и се хвърли във водата с главата напред. След малко се подаде, хвана въжето на кутвата и заплува към сушата. Трябва на всяка цена да спася турбата с припасите, та екипажът. Може да остане на борда. Пипи привърза лодката за един камък и по. Е могна на Тоби и Еника да слязат. Господин Нилсон се справи сам. Същинско чудо. Извика Пипи. Спасени сме. Поне за сега. Сти, га тук да няма човекояци и лъвове. В това време и конят пристигна на острова. Той излезе от водата ни, се отърси. Ха, ето го и първия штурман, рече Пипи доволна. Хайде да сви, към е военен съвет. Тя извади от турбата пистолета, който беше открила в моряшката, ръкла на тавана на вила Вилекула. Стисна го в ръка, готов за стрелба, и се прокрадна напред, като се озърташе на всички страни. Какво има, Пипи? Попита тревожно Аника. Стори ми се, че чувам ръмжене на човекояци, отвърна Пипи. Човек винаги трябва да е много предпазлив. Какъв смисъл има да се? Спасиш от удаване, ако след това ще те сервират гарниран с задушени. Зеленчуци за вечеря на някой човекоядец. Ала не се мяркаха никакви човекоядци. Ха, спотайват се и ни дебнат от засада. Рече пипи. -пи. Или пък се, дяти сричат твърската книга, за да решат как да ни скутвят. Едно не. Що ще ви кажа, никога няма да им простя, ако ме поднесат с задуше. Ни моркови. Ненавижда морковите. Фу, пипи, не говори така. Ужаси се, Аника. Аха, и ти ли не обичаш моркови? Добре, да оставим това и да раз. Пънем палатката. Пипи разпъна палатката на завет, а Томи и Аникато се вмъкваха в нея то навън и бяха безгранично щастливи. Неизвестно, Астрит Линдгрен. 69. Разстояние от палатката пипи нареди няколко камъка в кръг и ги затру. Па са сухи съчки и клони. О, чудесно! Ще запалим огън, зарадва се еника. И то какъв? Потвърди Пипи. После взе две парченца дърва и за, почна да ги търка едно от друго. То ми много се зарадва, Пипи каза възхитено той. Искаш да запалиш огън като дива, цители? Не, но ми е студено на пръстите, а по този начин ги разгрявам. Отвърна Пипи. Е да видя къде служи в кибрита. След малко лумна буен огън и Томи заяви, че край него е много приятно. А освен това държи и зверовете на разстояние, обясни Пипи. Аника просто се задъха. Какви зверове? Попита тя, а гласът и кратко трепереше. Комарите отвърна Пипи и се почеса замислено по крака, където се еше ухапване от комар. Аника въздъхна облегчено. И лъвовете разбира се продължи Пипи. Но казват, че не пома, да срещу питони и американски бизони. Тя потупа пистолета си, но бъди спокойна, аника каза тя. С това ще спася положение, то дори ако дувта са някоя полска мишка. Пипи извади кафе и сандвичи и децата насядаха край огъня и си, хапнаха и пинаха и се забавляваха чудесно. Господин Нилсон вечеря, върху рамото на Пипи, а конет подаваше от време на време му цуна, за. Да налъпъкаше и хляб или бучка захар. Освен това наоколо имаше чу, десна свежа зелена трева, която можеше да пасе. Небето беше облачно и между храстите започна да става съвсем тъмно. Аника се прислънчи колкото можеше поблизо до пипи. Огнени, тезици Те хвърляха едни такива причудливи сенки. Човек би рекал, че тъмнината извън тесния кръг, осветен от огъня, е оживяла. Аника затре, пери. Ами ако затоня хвойно в храст се спотаева някой човекоядец. или ако някой лъв се скрие зад големия камък, Пипи сложи на страна си. Петнайсет призрака в ковчега на мъртвеца. -хо, -хо, хо и бутилка с ром, я с дрезга в глас. Аника се разтрепера още повече. Тази песен е от една друга книга «Оживи се томи». Една пиръц, как книга, Пипи дългото чоръпче, седемдесет. Нима. Очуди се, Пипи. Значи Фридолф е написал тази книга, защото от него научих песента. Колко пъти сме седели с него престоп, топ, лите звездни нощи на задната палуба на тътковия кораб. Южният кръст светеше точно над главите ни, а Фридолф пееше и така. Пятнайсът призрака в ковчега на мъртвеца, юхохохо и бутилка. Ром проточи Пипи с още подрезга в глас. Пипи, като пееш така, ми става едно такова особено, каза Томи. Хем страшно, хем хубаво. На мен пък ми става само страшно, оплака се еника. Но яма, ема, ничко хубаво. Когато порасна, ще тръгна на море. Заяви решително Томи. Ще стана пират също като тебе, Пипи. Чудесно! Съгласи се, Пипи. Ужасът на Карибско море е това. Ще бъдем двамата с теб, Томи. Ще грабим злато, накити и скъпоценни. Камъни и ще си имаме скривалище за съкровищата дълбоко в някоя пе. Щера на някой пуст остров найде в тихия океан. Три скелета ще пазят, пещерата. На знамето ни ще бъде нарисуван череп с кръстосани кости. Така ще пеем 15 призрака, че да се чува от единия край на ад, лантически океан до другия. Всички моряци ще пребледняват, щомни. Чуят и ще започват да обмислят дали да не се хвърлят във водата, за да. Избягнат нашата страхотна, кървава мъст. Ами аз. Изхленчияника. Мен не ме бива запират. Какво ще правя тогава? О, ти все пак може да дойдеш с нас утешия пипи. Щебър, ще бър, шеш праха по пияното. Огънят лека полека лека Хайде по койките. Зеви пипи. Беше покрила земята в палатка, та борови клони, а отгоре бе послала няколко дебели одеяла. Искаш ли да легнеш до мен в палатката с подгънати крака обър, на се пипи към коня? Или предпочиташ да останеш навън под някое, дърво покрит с чул? Какво казваш? Че никога не се чувствуваш удобно, в палатка. Добре тогава, както искаш. И тя го потупа приятелски. След малко трите деца и господин Нилсон лежаха в палатката, ови, тиф одеяло. Отвън вълните лекичко плискаха в брега. Чуйте при на океана, каза Пипи мечтателно. Беше тъмно като фрок и еника държеше Пипи за ръка, защото така. Всичко изглеждаше по-малко страшно. Внезапно заваля дъжд. Къпките затрупаха по брезента на палатката, но вътре беше тъй топло и сухо. Дори им стана приятно да слушат как плющи дъждът. Пипи излезе, зада, а Стрит Линдгрен, 71, наметне коня с още един чул. Той стоеше под най-гъстия бор, тъйченя, маше опасност да се измукри. Колко е хубаво! Въздъхна Томи, когато Пипи се върна. Разбира се? Съгласи се Пипи. Ами я вижте какво намерих под един камък, три шоколадови пасти. Подир три минути Еника вече спеше. Остата и кратко беше пълна с шоко, лъд, а с една ръка беше се хванала здраво за Пипи. «Забравихме да си измием зъбите тази вечер», промълви Томи. Но, веднага след това и той заспа. Когато Томи и Еника се събудиха, Пипи беше изчезнала. Те бързо изпълзяха от палатката. Грееше слънце. Навън беше запален нов огън, а... Пред него седеше Пипи, пържеше шунка и вареше кафе. Най-хубави пожелания по случай Великден. Посрещна ги тя. Та днес не е Великден, възрази Томи. Така ли? Очуди се Пипи. Запазете си тогава пожеланията за... До година. Приятният дъх на шунка и кафе удари децата в носа. Те седнаха по... туски край огъня и Пипи им поднесе шунка, яйца и картофи. След това... Пиха кафе и ядуха е меденки. Струваше им се, че никога не са закусвали. Повкусно. Смятам, че сме по-добре от Робинзон, каза Томи. Да. Пък ако после уловим малко прясна риба за вечеря, Робинзон. Положително ще посине от завист, каза Пипи. Фу, не обичам риба, каза Томи. И аз не додадея Ника, а лапипи отряза един дълъг тънък клон, върза за горния му край. Връв, направи кука от една кърфица, забуде на куката труха хляб и седна на един голям камък край брега. Сега ще видим, каза тя. Какво ще ловиш? Попита Томи. Сепи и обясни Пипи. Това е лакомство за чудо и приказ. Тя стоя там цял час, но сепиите не кълвяха. Един кустор се прибли. Жи помири са трухата, но Пипи бързо дръпна въдицата. Не, благодаря, приятелю, каза му тя. Щом съм казала се пия, значи искам се пия. Та няма какво да ми се увърташ. Подир малко пипи захвърли въдицата във водата. Имате късмет, каза тя. По всичко личи, че ще ядем палачинки. Смесо. Днес се пията хитрува. Томи и Яника много се зарадваха. Езерото блестеше примамливо. Пипи дългото чоръпче. 72, под слънчевите лъчи. Хайде да си изкъпем. Предложи Томи. Пипи и Яника се съгласиха. Оказа се, че водата е много студена. Томи и Яника е опитаха с пръстите на краката си, но веднага ги отдръпнаха. Сега ще ви покажа как се прави, каза Пипи. Съвсем близо до брега се издигаше скала, а на върха и кратко растеше дър. Во! Клоните му се простираха над водата. Пипи се покатери на дървото и върза въже на един от клоните му. Ей така, гледайте! Тя хвана въжето, залюля се във въздуха и се, плъзна надолу във водата. Така човек се потапе изведнъж, извика тя, когато изплува. Отначало Томи и Яника се поколебаха, но тази игра им се стори. Те забавна, че решиха да опитат. И след като бяха опитали, просто не. Им се искаше да се спрът, защото в действителност беше още повесело, отколкото изглеждаше. Господин Нилсон не искаше да остане назад. Той се спускаше по въжето, но миг преди да цопне във водата, се обра, щеше и с скорост започваше да се катери нагоре. Така правеше, всеки път, макар децата да му подвикваха, че е страхливец. После Пипи измисли нещо ново да се пързалят с дъска от скалата, във водата като с шейна. И това беше много смешно, защото се разнася, ще невероятен плясък, когато бухваха във водата. О, не там Робинзон дали се е пързалял с дъска, а? Попита Пипи, тък му преди да се спусне отново от върха на скалата. Не е, или поне не го пише в книгата, каза Томи. Така си и мислех. Според мен, неговото корабокрушение е било ужасно скучно. Какво е правил по цял ден? Да не е бродирал покривчи. кривчи, Цис бе от затигла. Ойла рипи, пристигам. Пипи се понесе с дъската и режите и кратко плитки се мятаха около глава. Та и кратко. След като се изкъпаха, децата решиха да изследват пустия остров. Тримата се качиха на коня и той се понесе в спокоен тръс от хълмна. Хълм през сплетени хръсталаци, между гъсти дървета, през мочурища и малки чудни полянки, осеяни с полски цветя. Пипи държеше пистолета, готов за стрелба. И от време на време гръмваше, та конят подскачеше, високо и хвърляше качове от уплаха, свалих един лъв заявяваше доволно Пипи. Или пък, а той е човекоядец няма повече да съди картофи, предлагам този остров за винаги да остане наш. Каза Томи, след, като се върнаха в лагера и Пипи се заеда приготовлява палачинки са, астрит линдгрен, 73, месо, двете момичета се съгласиха с него. Палачинките са особено вкус, ни, когато се ядат съвсем топли. Децата нямаха нито чини, нито вили, ци, нито ножове и Аника попита. Може ли да ядем с ръце? Както обичаш, заяви Пипи, но лично аз смятам да се придър. Жъмкам старата хитрост и да ям с уста. Знаеш много добре какво искам да кажа, каза Аника, взе една. Палачинка с малката си ръчичка и блажено я напаха в устата си.